Van itt egy ember a stábból, akit most befúnak voltani, oltani, és ennek nagyon örül, és el fog menni. És hogy az első oltása. Nem mondom meg, hogy ki az illető, tehát adatbiztonsága van, és mondtam, hogy gyorsabban menjen el, amíg agyon nem verjük, mert egy eddig miért nem volt beoltva, utaszni szeretne. Basszusat! Utaszni! Jaj! Anyám, anyám, édes, jó anyám! Jajjaj! Jaj. Békemenet, eurisztikus kongresszus, vadászkiállítás, fradi meccs, vírus, ez kell nekünk, magyaroknak. Na, elvtársak, 06171242, ki az első, aki bekopog és elmondja, hogy Mi fáj, gyere, mesély. Mondj el minden, tőlem ne félj! Bennem bíznod kell, úgy, ahogy sorsan bíztam rád. Ma 2020, megnézzük a népszavából, azt mondja, termékmegyelentést hallottak, ma 24-e van, és hétfő. A zenei kínálat nem véletlen, Senki nem akart telefonálni? Hova -e meg hazaludni? Helyes. Jó reggelt. Jó reggelt, Lakatos István. Szerintem 25-e van, nem 24-e. Tényleg 25-e van. Neked általában igazat szabott lenni. Köszönöm a korrigát, korrigációt? Korrekciót. Ez legyen a legnagyobb bajom ma egyébként. Hát ki tudja, nem ki nem tudja. Nem Tehát figyelj, egy napot itt izé elszámolunk, az te foglalkozásodban is rengeteg problémával járhat. Köszönöm szépen a korrekciót. Ma 25-e van. Így elhússant, hússant? Hússant ilyen szó van. Ejjjj, azt hiszem, hogy már reggel nagyon sok mindennel meg kell küzdenem, beleértve a magyar nyelvet. elhusson ilyen szó van. Elhussik, annak sem értelme. Elhusson, szerintem ilyen szó van. Há, miért hagytuk, hogy így legyen? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazuk szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk? Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk Minden álmunk Virágok közt veled lenni, ugye szép volna kedvesen, virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Lesz, lenni, Tudod, szép a volna kedvesem, virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Szóval, drága barátaim, a 2021. október 25-e van és hétfő, a pontos idő 3 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az, az napról tudni kell vagy érdemes. A reggeli rádió és tévéműsor. Akkor is, hogyha egyébként ez... És ez nem befejezhető mondat. Ez a műsorszámtalal címéből az egyikben azt hirdet, hogy benne van mindaz, amit az elmúlt napról tudni kell, vagy érdemes, vagy egyáltalán, amit az, a világról érdemes tudni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap apokali... Mér mérsékelt Vagy milyen apokalipszis is? Valamilyen apokalipszis mert saját mottoimat nem tudom. A szupernova. Zuglóban három fok, itt Békás-megyeren nulla. Ennyivel magasabban vagyunk. Elmondom a programot, negyed-nyolckor felívom a Bakácsot, negyed-kilenckor felívom Dévény Istvánt. Holnap fél-nyolckor jön Budai Gyula, és beszélgetünk az elszámoltatásról. Fél-kilencre jön is Gábor. Szerdán nyolckor beszélgetek Gimesi Györgyel. fél kilencre jön Szanyi Tibor, csütörtökön fél nyolckor nem beszélgetek senkivel, de nyolckor beszélgetek a Györgyjevicsel, 8-25-től Füries Balázsjal, és van ismét egy főpolgármester helyettes, amíg el nem veszítem, Kis Ambrus személyében. Tehát ez a csütörtök, és péntek minden nap kísérletünk is, a minden nap utolsó adás kell nekem hétfőn a péntekről beszélnem. Fél nyolc navracs is, 10 Filipov, és 8 óra Horváth Csaba. Aztán pedig szombat-vasárnap is az azt követő hétfőn. Nincsen Kejfe Jancsi, három nap nem lesz, úgyhogy lehet még elvonási tünetük. 061-712-42 bármilyen témában. Láttozott apokalipszis igen bárhogy köszönöm, ez lesz, lesz, aztán az első ember egy kócos fiú két hozzám hajolt, szeretszem mindig kérdeztem, ő vilám válaszolt, bárhogy lesz, úgy lesz ha jövő. Jö jó reggelt kívánok, Horváth Péter, üdvözöllek! Péter! Kérlek szépen, én beszámolnék, hogyha lehetne, a Békemeneten is voltam, az ellenzéki tüntetésre is átmentem a Föld láttam a Elkurtuk című magyar filmet is, hogyha szabad, akkor egy-két mondatot mondanék róla. Hát főleg a filmről, hát ugye a Békemenet az egyértelmű, én azon elkötelezetten mindig részt vettem, amikor csak lehetett. Ugye én, én Fidesz hívő vagyok, ezt tudod. A filmről viszont annyit hadd mondjak neked, hogy nagyon rossz a film sajnos. Szóval gondolom, te is láttad az, hogy megképpen. Kérlek, szépen olyan dolgok vannak benne, amiken én abszolút föl vagyok háború, hogy én ott voltam, mint pszichikai bűségét voltam, ugye, és a rádióműsorodból eredően valaki engem feljelentett annak idején, hogy én ott voltam a TV Ostromnál. Nem ott én... voltál egyszerűen, tehát azért ezt tisztázzuk. Igen, meg... Igen jó. Ott, ott voltam. De a lényeg hát ott az, hogy voltál, és benn is voltál a de, tévében. Benn is, voltam, benn is voltam, de ez, ez azért a, a filmből nagyon kimaradt, hogy ez nem úgy történt, hogy egyszer oda ment több-több száz a tévé ellérandaiba. Azon, hogy először a toroszkajék oda mentek négyen, Este 8 órakor, akkor szeretnének egy petíciót belolvastatni. A kert taktila röhögve elzavarta őket, hogy szó se lehet róla, de visszamentek a kosútére, és akkor hívtak át több száz embert az ott, ott lévő tüntetők közül. Tehát azért a filmet nem így mutatja be, hanem úgy, mintha Mauchtól d'Amentek volna emberek, több, több százan ember is elkezdenek randalizálni. Tehát, hogyha a szoroskaiktól átvették a petíciót, nem lett a Ez a filmből teljesen kimarad. Most, amit még a filmben vannak, a ja, hánc bandi, akit én is azért melek bandinak nevezni, mert én is ismerem, azért nem vagy jóba, hogy nagyon sajnálok, és majd én föl fogom is föl fogom hívni őt, hogy azért hogy képzelik a kállamisság. Én nem hiszem, hogy a Hans bandi bandinak a szerepet tudna lenni a magyar közéletben, hogy itt a filmben bemutatják, hogy ő egy a nagy potenciált, hogy, hogy, hogy ennyi mindent el tud intézni, mert ilyen szerepe lett volna. Te tudod ezt róla képzelni? Én most ebben a beszélgetésben nem kezdenék bele, két emberrel is fogok, tehát meghallgatlak téged, és aztán majd... Én, én, ezt, nem, én ezt nem tudom róla elképzelni, az összeségben, hogy ez nem, csak majd majd föl fogom hívni, hogy, hogy mi a vélemény erről. Azt ugye, hogy a Szívási Györgyöt bemutatják, vagy, hogy a Karácsony Gergelyt, amikor egy pillanat a Pőveszői Gábor telefonja, és akkor legergőzik, vagy, vagy a Gáli és Zoltánt, ez az autós üldözés, ami, ami amit be van mutatva, ez nem egy hollywoodi film, itt ilyen autós üldözés Magyarországon, Budapesten szerintem még nem volt. Szóval nem kell ilyen fikciókat beletenni ebbe a filmbe. Úgyhogy egyszer nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy, hogy gondolta ezt a, a, a kálomista, meg ez a Keith English nevű, Semmilyen angol rendező, hogy, hogy, hogy ilyen dolgokat beletettnek ebbe a filmbe. Ettől függetlenül, de láttam, neked is van Wibered vagy Webered, nem tudom, hogy kell tenni, átküldtem neked fényképet este kettőt, hogy hol én láttam, tehát ház volt, tehát a, a, az emberek elmennek a moziba. Spontán tapsolás van a film végén, legalábbis ott, ahol én láttam a pólyusbolt, az volt. Úgyhogy biztos nagyon sokan meg fogják nézni. Csak mondom neked, mivel én az ebben részt vettem, sok minden nem úgy történt, ahogy a film, filmet kisztaadja. Úgyhogy a másik, amit, a, amit a, a, már nem a filmről beszélnénk, a másik a, a, a tüntetés. Kérlek szépen ezen a, a, az ellenzéki tüntetés, ahol én átmentem, oldalattív, amelyen sajnos ilyen szalon tüntető vagyok, olyan vagyok, mint a David Heming a, a Blauabba emlékszel a nagyításba, hogy elment a hajléktalan szállóra a fényképet készíteni, és akkor utána másnap reggel kijött tornán elköszönt mindenkit, és beült a bentlébe és elment a a, a műtermébe. Tehát én is nem vagyok, hogy oda mentem földalattival az Asztoriánál csatlakoztam a, a BK ethez tehát nem onnan mentem a műegyetem raktárra, mint a többiek. Aztán az Orbán beszéd közben, mivel én a, a telefonomon néztem élőbe a hírtévi közvetítését, fölültem az, az Orbán beszéd alatt, átmentem a földalattival a hősök terére, hát szánalmasan kb. ezer ember volt ott. Szóval azért ez a két-háromszer emberhez képes, négy-öt ezer, az, az nagyon kevés János. Úgyhogy... Lehetséges, de az előválasztással viszont voltak 800 ezeren, nem biztos, hogy uh... Nem biztos, hogy egy ilyen nagy gyűlést kellett volna csinálni, illetve hát e, majd eldönti a sors, hogy a mérete a lényeg. E, hozzátéve, hogy természetesen, amit én mondtam azzal a kapcsolatban, hogy az előválasztáson hányan vettek részt, hogyha netán valaki betelefonált volna és ezt mondta volna, akkor könnyen lehetséges, hogy azt mondtam volna neki, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs, így aztán saját magamat is Horváth Péterrel mm. együtt lekavartam. Holnap már lesz Hungarika, is ma elfelejtettem elhozni elnézést. 061 712 42.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 Patak, mint az odébb kő, Mint a fáradt vándor, Ki né enni kér, Otthont, házat, hazát, Nyugalmat, nyugalmat, először. bár a lényeget, Még nem érthetem, Amíg nem érthetem,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 061-712-42, senki többet? Hát akkor nagy valószínűséggel, hogyha fölveszik a report alanyaim, a, vagy az interjú alanyaim inkább a telefont, akkor ma már a mai műsor nem lesz bebeszélős, lebeszélős, átbeszélős. Kicsit olyan, mint egy élő podcast, egy tévés podcast a műsor, holnaptól személyes részvétellel, hosszabb interjúk, akik ilyen 5-10 perces bontásban várnak reggeli rádi, rádió tévéműsorra, azokat változatlanul el kell keserítenem, a kejfejjön csinem ilyen. Elkurtuk. A műsor 14 oliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlat. Maga a film egyébként nem elkurtuk, hanem elkácsillagtuk a munka címe, ahogy rögzítették, annak idején a hazugság ára volt, és a hazugság ára címből lett ez az elkótuk. Az összedi beszéd elhangzásának 15. évfordulóján megjelent az El című nagyjátékfilm első előzetese Magyarország első valós eseményeken alapuló politikai krimije 2006 botrányokkal teli őszén játszódik. A nagyszabású forgatási munkálatok az elmúlt napokban zárultak le a megafilm 110 perces filmet hamarosan a mozikban is bemutatja Imáron ez bekövetkezett. A sztori. A történet szerint, amikor egy fiatal ambiciózus elemzőlány rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényderít az igazság részleteire, hogy azzal a pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll az MTV-nél, a magyar televíziónál, újságíró gyakornokként dolgozó szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel lebukik a főnök előtt, egy nagy kör célpontjává válnak. Ezért, miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét a tv az Ostromát és a budapesti rendőratakot kutatja, nem csak a karrierje kerül veszélybe. Aztán itt szó van a produkcióról számokban, ezt kihagynám. A főleg magyar alkotókban álló munkáját két nemzetközileg elismert szaktekinté irányította a film rendezője, brit. Chris Keith English, operatőrként pedig csatlakozott a filmhez a barcelonai születésű Joseph M. Seavitt, aki több évtizedes pályafutása alatt olyan nemzetközileg ismert alkotókkal dolgozott, mint Brian de Palma, Penelope Cruz, Augusti Villaronga vagy Vigas Luna. A filmet Bendy Balázs jegyzi forgatókönyvíróként, akinek Golden Age című terve a 2019-es High Writer pályázaton 260 terv közül végzett az első helyen. A producerei Kálomista Gábor és Helmeci Dorottya, vágója Rumbolt László, látványtervezője Pintér Réka, jelmeztervezője Zelenka Nóra, zeneszerzője Rakoncai Viktor, valamint a C. Age és a VFX trükkök Morádi Gábor és Asi Asraf Hassan Elszájed vezetésével készültek. A filmet október 22-én, illetve 21-én mutatták be a mozikban, ahol jelenleg is megtekinthető. Ez a zeneszám nem hangzik el a filmben, nem is Rakoncai Viktor szerzeménye. Akár honnan jönne bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldöm. Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Nem mondtam igazat, ahányszor zene szól, és engem látnak a tévében, illetve még nem köszöntem el, akkor lehet telefonálni. Úgyhogy az előzőekben elmondottak e tekintetben törölve. Még rájöttem arra, hogy ma még megyek értekezletre, lehet, hogy legközelebb is megyek, de ez a mai a függvénye. Úgyhogy a műsor az nagyjából 9 óra 21-ig tart, és 9-től ig ha van kedvük. Bár a Déven Istvánnal hamarabb befejezem, akkor onnantól ismét telefonálhatnak, úgyhogy korrigáltam a korábban elhangzottakat. 06171242. Feel yeah. it, باش exact Jó reggelt lehet? Jó reggelt, persze. Név nélkül csak téged idézve olvashatom a Facebookodat, tehát aki írt rád, azt nem fogom név szerint megemlíteni, azt, azt írt, Őt nem, mert hát őt nem biztos, hogy lehet látni, ugye én Facebook ismerősöd vagyok. Pénteken, illetve re, nem, szombat reggel írtad, hogy láttam az eltuk a moziban, hétfő reggel, 4 kor fialával beszélgettek róla Puszi, az biztos, hogy nem lennék Dobrev Klára vagy Han Endre helyébe, az utcára biztos nem lennék ki ezek után, irónia csak mondom a hülyéknek. Egy operatőr írt rád, hogy valamit írhatnál a filmre, amire többször azt válaszolod, hogy nem, de aztán egy hölgy megjegyzésére megszólalsz. A hölgy azt írja, hogy az a helyzet, hogy én sosem néznék meg egy olyan ember által produkált filmet, aki ezzel szállal kötődik a hatalom zsebéhez, aki nap, mint nap olyan emberekkel szólal meg, és úszít a demokratikus ellenzék ellen, és akinek százszor több lehetősége van promotálni munkáját, mint sok igazi tehetségnek, akik a magyar filmet újra akarják a világ filmművészetében érvényesét tenni. Én szarok Kálomista Gábor segítségével létrejött filmre ennyi amire te azt írod, nem vagy mozista, az egy szekta a 20. századból, amire az a reakció, nagyon mozista vagyok, nagyon is mozista vagyok, egész életem a filmekről szól, szól gyerekkorom, kamaszkorom óta, a francia új hullámmal, angolokon, a legjobb szovjeteken, jobb szovjet filmeken nőttem föl, mindent is mindenkit ismerek. De szarházi kormány szolgáló Úszító szarságot nem nézek meg, annak alkotóit nem támogatom még egy mozi egy árával se, támogatja őket, őt őket, orbán viktor mire te. Látod, nem, nem, nem vagy mozista, Lenni Riffenstahl egy német nő, aki később cápavadász lett a legnagyobb az akarat diadala, de bármelyik film kötelező, Lennének igaza volt akkor, amikor a filmet az ideológia fegyverének tekintette, a szocializmus filmművészete erőse, szar, unalmas kálomista ott követte el a hibát, hogy a külf hogy külföldi rendező egy úrcsány, egy máslista elgondolkodtató. Um, alapvetően én rád vagyok kíváncsi, tehát hogyha a kérdéseimmel gyakorlatilag uh, érintem mindazt, amiről te beszélni akarsz, de nem kérdezek bele, akkor nyugodtan elkalandozhatsz, ezzel együtt a filmről beszélgessünk, és ne menjünk azért el nagyon messzire, vagy annyira menjünk el messzire, amennyire csak érdemes. Ennek a filmnek az volt a munka címe hogy a hazugság ára, és ebből lett ez az LX-tuk, ennek van-e jelentősége, és egyáltalán miért lett ez a címe, amikor ezt Gyurcsány Ferenc nem így mondta, hiszen ez így kiejthetetlen, így viszont nem lehet, tehát, hogy, hogy ennek miért ez a címe? Miért nincs ott egy apostrof, vagy miért nincs kírva úgy, ahogy egyébként ezt az összödi beszédben mondta a Hajdan volt miniszterelnök? Talán azért akarták, hogy ez a régi magyar szó benne legyen a, a címben, mert az összíni beszédet nézheted, ugye igazságbeszédnek, hazugságbeszédnek, mindenféle irányból, de vol, volt benne olyan érzelmi kilengés, ami hát nehezen megbocsátható, bármilyen politikai nézeted van, ez a, tudod, ez a kurva ország. Mert ami az, az irodalom megengedhet magának, azt nem engedheti meg magának az a, politikus, aki egyébként ebből az országból él, alapvetően jobban él belőle, mint én én is, persze mindenki Magyarországon lakik, de mondjuk, hogy a miniszterelnök azért az elég rendes az óra bére. Hogy másrésztről van némi, most hogy igaz-e ez a politikai krimi, alapvetően hiszem, hogy igen, sajnos, emlékeim szerint Gergényi Pétereknek a levelét őrzem a fiokomban, mert írt nekem egyszer egy levelet. Azért magára hagyták ebben az ügyben nagyon érdekes módon ravaszul. Tehát az, hogy ők majd így megmajmolják a politikai közéletet, a választásokat, vagy visszaszere, vagy egy új pártot majmolnak, az mind annak a következménye, hogy azért tényleg elkúrták. Tehát a, a, a gazdasági számuk meghamisítás. Tehát most nem kell elmondani, mindenki emlékszik rá. Tehát az az érdekes, hogy a, a, egy dramatúrjai Én Közben az, elfoglaltam magam, azért se beszéltem, én nem láttam, mert ugye tegnap azt gondoltam, hogy mindent összeszedtem, de ez tévedés. Én nem találok az elkurtuknál korhatát. Nincsen. Igen. De Bár... lehetetlen. Bárki, Bár... aki. Az hiba, hogy is Bárki, hát ugye itt több minden van, ugye egyrészt a korhatárnak is van jelentősége, meg a film besorolásának, ugye, hogy művészfilmnek minősítették, ennek ugye a forgalmazás szempontjából van jelentősége. De ha bárki egyébként elküldi nekem annak a cáfolatát, hogy ennek nincsen korhatára, mert hogy van, uh... Azt megköszönném. Te um, ezt a filmet elsősorban, de van olyan korosztály, aminek, akinek nem ajánlanád? Hát nincs, mert annyira nem káros, hanem majd mindjárt hitelk, hogy mitől nem unalmaznám a számomra. Nem, nem, nem megnézheti Várj Várjai, meg úgy tűnik, hogy mint az lenne, hogy 16 plusz, de azt nem tudom... Lehet. Ha azért mondom, ha szinte lehetetlen, hogy ne kapjon besorolást, akkor az olyan, hogy nagy lelkesedés, hogy, be hogy Nem, itt van 16, 16 évet, van, évetem. Van, az korhatár az 16. Vagy, de mindent el tudok hinni. De miért pont 16? Hát nem tudom, szeretkezés nincs, nem, áldja, nem, nem tudom. Talán az nagyon durva. Hát erőszak de, mert, van benne. Erőszak van benne, a kutyák csaholnak az nagyon durva. Azt úgy téleszem is, hogy durva jelentet akarnak, amikor lökik a falhoz. De egyébként pont itt van a legnagyobb hibája a filmnek, de... Nem, nem mennék ugye, de nem mennék egy kicsit, kicsit távolabb. Igen. Azt kérdezem tőled, hogyha... Ne, nincs ez a hype, bár lehetséges, hogy ez nem hype a szó szoros értelmében. Ezt a filmet te megnézted volna -e, vagy nem? Megnézted volna a bemutató környékén, vagy nem? Uh, hogy a hatott rád személyesen a hype, még mielőtt Fiala János felhívott volna? Úgyhogy nagyon sokan mondták, hogy szeretnék megnézni velem. Hát nem voltam meggyőződén szerint, lusta vagyok, van lett. Ez egyébként a te életedben gyakran előforduló jelenség, vagy ritka? Ahogy moziba megyek? Nem, hogy valaki, ki hogy mennyire a velük moziba. Ő... Miért akarták nem, azok az emberek veled megnézni, és miért nem mással, vagy miért nem egyedül? Tehát ennyiben volt ez meglepő, ha ez meglepő volt egyáltalán. Van egy, talán őt nem bánja ez a fogalom, fasiszta barátom, aki például kíváncsi a véleményemre, és szerintem ugyanaz inspirálta őt is, mint téged. Tehát vannak olyan emberek, akik valamilyen oknál fogva a szemszögem hát. Mert hogy azt feltételezte ez a, az által az fasiztának említett barátod, hogy majd utána fogtok beszélgetni, és akkor az őt le fogja kötni, mert kíváncsi a véleményedre? Igen, igen, igen. Igen, igen. De ha egyébként, tehát mikor érkezett az első ilyen hívás, hiszen a filmet... Nem, legjább... azért nem szokott ez előfordulni, pont ennél a filmnél történt meg, de hát aztán arra gondoltam, hogy mi sokat beszélgetünk nyilvánosan, meg... Jó, hát akkor elmegyük fel, nézzük meg. Nem úgy volt baj, hogy megnéztem. Egyébként csak úgy gyorsan mondom, hogy az, az, az nagyon más olvasván a Facebookon, hogy propaganda filmek tekintik, hát macskók, a film az propaganda műfaja, ezt nem csak... Ö, ö, ezt nagyon sokan leírták, de a John Ford filmek is ugyanúgy a propaganda De még mindig van, nem tartunk itt, a... kedves BTS, ja, mert ja, ott ja, tartunk, a... hogy, <laughs> nem baj, hogy valami én ezt értem, be. de mindenki másféleképpen megy moziba, hozzá hozzátéve hogy van, aki megy az utcán, egyszerűen csak elmegy egy mozi mellett, és azt mondja, hogy bemegy. Tehát, hogy nem feltétlenül napokkal korábban dönti el. Rád az, ami a filmmel kapcsolatban korábban elhangzott, vagy lehetett látni különböző trélereket, vagy beszélgetéseket, anélkül, hogy láttad volna a filmet, Okozott-e számodra felfokozott elvárást, valamiféle várakozást? Tehát ez olyan, mint amikor az ember bemegy valahova, és valami nagyon sokat képzel, mert olyan sok jót mondtak, vagy pont az ellenkezője, vagy képes voltál objektíven ugyanúgy beesni szürkén és porosan, mint ahogy az ember a hétköznapjait éli, függetlenül attól, hogy milyen volt az ezzel kapcsolatos előélete a filmben. Vagy téged ez soha nem befolyásol? Tehát végigmész Kánban a vörös szőnyegen, bemész a moziba, és el tudsz tekinteni a vörös szőnyektől és attól a sok elegáns embertől, akiket láttál a szőnyegen és azon kívül. El tudok, attól simán el tudok tekinteni. Egyébként azért érdekel volna egy más szempontból, érde... mondjuk azt, hogy a magyar szinten különböző korszakok vannak, stúdiórendszer, Grünvalszki, ki, aztán jön a Andy Vajna, tehát, és akkor mindig valahogy változik a magyar film. Arra kíváncsi voltam, hogy most mi ez a változás, és egy filmes barátommal, tényleg nem akarom senkit lejáratni, beszélgettem erről, hogy nagyon érdekes, hogy bíves értelemben nem tudja a film kikerülni a tehetség problémáját. Ez azért érdekes, mert rendkívül sok kidolgozott prof, profi krisét tud, például egy lovas roham, vagy egy hogy egy menekülés, hát a film leggyeg, hadd mondjam, annak egy külföldi rendezője van, hát majdnem egyszer nevetséges a film talán, amikor menekül a csajszia, a titkosszolgák elől. Az Bruce Lee jobban csinálja, másrésztől ez. ez. A, a, a, csak nem akarsz szerintem még belemenni a méritekbe, de mondom, hogy az utcán a kamera az szinte halott volt. Tehát a, a, azt én értem, hogy a politikai krimi uh, megfelelően viszi előre a történetet, de az, hogy ne, ne legyen kateraszis érzésem, és azért nincs kateraszis érzésem, mert nem Lászont Víg operatőre volt a, a, az operatőr, aki tudja, hogy oda kell állni a szereplő mellé 30 centire, és onnan venni a dolgokat, hanem hát ez a klasszikus filmhibát csinált, gyönyörűen van fényképezve. Hát, azt áruld el nekem idézve téged, hogy majd a Facebook bejegyzésedet, ha gondolod, akkor azt korrigálhatod, mert a nevek nincsenek benne jól írva, de ez végülis... mindig rosszul írom, és ég... én mindig elmondom, hogy amióta nincs MTA, nem vagyok hajlandó helyesebb írni semmit. Azt írod, Kálomista ott követhette el a hibát, hogy külföldi a rendező, Gyurcsányi egy máslista, elgondolkodtató. Mennyiben hiba a választás? Hát teljes hiba. Teljes hiba, mert hogyha én értem, hogy talán az a szándék, hogy a külföldieknek közvetítsenek valamit, akkor azt kell mondom, hogy szűken vette a célkeresztet. Ezt az eseményt az utca hangulata nélkül megcsinálni, hát ez a, a, a, hát ez a felfoghatatlan számomra. Mert én értem, hogy van a politika, értem azt, hogy Dobles Klárát le kell járni, itt a Dobrestkárának az a szerepe az, hát ez vicces, de oké, legyen ő a főgonosz, mert kell egy főgonosz. De hogy ez, ez nem csak a hatalom manipuláció és játéka volt, hanem valami ott eltört, akkor Magyarországon méghozzá súlyosan két darabba, minden mai napig abba is csörgünk azért. Igen. Az, hogy a film, a filmforgató könyve, maga a film sztori, az mennyiben fontos, mennyiben fontos, talán arról azért kéne beszélni? Hát a Bodokit is megkérdezték, ugye aki könyvet is írt ebből, és ő azt mondta, hogy hát így rendben van a történet, inkább ő is képtelen belátni, hogy hát mint újságíró, ez a forrás, de itt volt a double check, tehát nézzük, ez azért érdekes kérdés, mert mondok, egy, egy, van a filmben, nem tudom, hogy nevetséges a jelenet, de majdnem az, bemegy a lány a parlamentbe és megpróbálja régi hangrégzítő eszközzel hát, információt szerezni. Két. Hát, én nem tudom, hogy ez lehetséges -e. Azért Most már úgy tudom, hogy olyan megfigyelő rendszerek működnek, hogy ez eleve kizárt. Mindent el lehet képzelni az abszurd közép-európában, hogy 2006-ban valaki egyszerűen besétált. Tehát azt mondom, Magyarországon vagyunk, másrészt nem ez egy baromság. Tehát azt mondanám, hogyha Sándor Palinok dolgozom, hogy figyelj, összelehetet, húzzuk ki, mert ez gyermekbedd. És nem lehet tudni, hogy ez gyermekdettség, tehát dramaturgiai hiba, vagy a valóságnak egy ilyen furcsa paradoxona. Éh, ja. hát a, a, a valaki azt mondta, hogy meg kellett mutatni belülről a parlamentet, mert tényleg a film az propaganda, és hát például mutatni akarjuk, hogy milyen szép a, nem az ország, hanem annak háza. A Bodoki említése, az mennyiben tűnik Indokoltnak? Mármik... Hát ő egy komoly könyvet írt a, a, ennek a napoknak az alfoszításából, tényleg az egy, de ilyen, tehát akkor, hogy is mondjam, mostanában olyan politológusok meg megmondó emberek vannak, hogy hát szégyenli magát, az ember azért a Bodoki nem, nem ilyen, csak mondom, hogy alapos újságírói munkát fektetett a könyvbe, és nem is taníróan. Ezt én értem, de a... narancsos a... volt érted, hogy, hogy még viccesebb legyen. Jó, de a Bodoki, a Han Endres szállat azt uh, alapvetően helytállónak tüntette föl? Vagy nem írt róla? Mert ugye azt mondtad, hogy ő nem, egy... Ezt mondom, hogy, hogy, hogy erről így külön nem beszél a Hánongrilről, de hát ugye tudjuk, hogy az édes maszkok bárkinek bármikor bármiféle jelentés lehet az asztalra. Hát ö, így szimpatikus így, így messziről, de azt mondom, én nem lennék ilyen, ilyen most már igazgató politikó, tudom én. Most nem tudom, hogy miről beszélsz. Hát, hát arra, hogy például felfüggesztették a, a, a a népszerűségek mérését egy héttel korábban, mert hogy képtelenek bemérni a választók. Hát minden időben manipulálták a választást ezek az emberek a saját egzisztenciális megélhetésük miatt. Ne is menjük bele a kérdésbe, nem akarok én már több ellenséget, de hát figyelj felháborító. Leszarom a Roma politológusokat meg azokat, akik ezeket a jelentéseket készítik. Ezt én értem, de az, hogy szakmailag hogyan dolgozik egy közvéleménykutató cég, és hogy egyébként az összödi beszéd kiszivároktatásában e, hogyan vesz részt, ha egyáltalán részt vesz, az két különböző dolog. Nem, mert a filmben egyetlen jelenetben bekapcsolják azt, amikor mutatják azt a statisztikát, amit megjelentetnek a sajtóban, és mellette van a valóságos statisztikai pont az -e. Például, hogy már akkor a Fidesznek megvolt a kétharmadas többsége az emberek lelkében, például ezt állítja ez a kép. Hát nem tudom, csak azt mondom, hogy nagyon könnyen bedőlünk ezeknek a különböző színű grafikonoknak. És most például azt látom, hogy olyan politikai történések vannak, amivel például Cegl Cegli Jézus a reggel felhúzol, Figyelj, megmondják neked a tudit, hogy mi lesz. Hát ez egyszerűen nevetséges. Hát is. Igen, de a Célidi ja. már nem tekinthető közérvénykutatónak, már nem, nem dolgozik a Republikonnál. Jó, mindegy, ráz, mindegy. Csak, hogy, hogy akkor is volt szerepük, ez egyértelmű, és eltölmen. El. Ezt ez, egyébként simán el tudom fogadni, hogy <tökszel> ezek előrejelzései alapján, Próbálták kisokozva megcsinálni a magyar történelmet, gyorsan el, tudom én, igen, igen, igen. Csak rettenetes, hogy milyen figurákat használnak maguk mellett, ezt most már szerintem abba kéne hagyni, főleg a ha politikai, ami elnél. Elveszi be, Dorottya, a társproducer azt mondja, hogy aki jó zenészel megnézi az alkotást, ártértékeli mindazt, ami 2006-ban történtekről gondolt. A kérdés az, hogy Mit jelent a józan ész, tekintettel arra, hogy hány éves emberről van szó, hiszen te meg én, akik akkor már éltünk és aktívak voltunk, egészen másféleképpen emlékszünk erre vissza, mint mondjuk az én lányom, aki akkor volt azt mondja, hogy nyolc éves. Hát igen, igen. Az én lányom, vagy Beza Blanka, Növélem lány, aki ott volt az utcán, teljesen másként emlékszik fel, mint én, aki a Elfár stúdiójába ül. Igen, mások a szemszögek, meg mások a történések. Mondom hiányalom is a filmből, az ember. Hogy, hogy egyetlen ember se szólal, meg azok közül, nekem egy vidéki barátom azt mondta, hogy amikor meghallotta a hírét, akkor a Benzines kanába betöltött egy kis benzint, és elindult. És nagyon jó érzés volt. Hát hol van ez az ember a filmben, de, de hol van ebben a filmben az az előjáték, ami egyébként a szexet megelőzi? Hol van ebben a filmben a kossuth tüntetés? Hol van, hol hiányzik, vagy hol van ebben a filmben Torockai, aki a Magyar Televízió hírigazgatójától követeli, hogy olvassák be Igen. a demonstrálók X pontját, és hol van annak az országnak a leírása, amely országban egyébként a tüntetést megelőző ö, áprilisban vagy májusban, június, július, augusztus, szeptember, négy hónappal azt megelőzően elhangzik egy beszéd, aminek a a következtében tömegjelentek alakulnak ki alapvetően a fővárosban, és amely tömegjelenteknél nem lehet eltekinteni attól a politikai hangulattól, ami 2006 őszére kialakult. Ez hol van? Na, de, akkor egész pontosan kérdezik, ez a cseh volt. Hát érthetett, én mondtam a Dettinek, ugyan nyomorul Fidesz rajongó, hogy vélem, hogy <kül> hát figyelj, lehetőséget hagytak ki, hát valószínűleg annyira, ezt nem, nem sértem. igen, tehát ki, hagynak nagyon fontos részleteket, lehet, hogy sajnos ez az, amikor már a, politika tényleg szegyzetként használja a filmet, és ezért, ezért maradt ki Toroszkai. De szó, Jó, de figyelj, Helmeci fel, Dorottya fel. azt mondja, állítása szerint a filmben a két főszereplőn kívül se a fikció. Én mindig összetéveztem a fikciót a non nel a fikció kitalált a valóságban nem létező képzel dolog. Magyarul, hogy ez a film a valóság. Csak úgy, mint a Titanicban teszi hozzá. Most a Titanicot egybevetni az elkurtukkal az önmagában perverz. De hogyha ezt a filmet úgy nézed, hogy ez a valóságot mutatja, csak az a kérdés tudod, hogy ez a film, szóval hogy, és most eljutunk oda, ahol én eljutottam, én a hétvégén két filmet is láttam, amely nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Az egyik a Supernova volt, a másik azt moziban láttam, a másik pedig az Oroszlán, amelyet otthon láttam. Az egy indiai elveszett gyerek története, a Supernova pedig két homoszexuális ember utazásáról szól Angliában, Uh, intim körülmények között uh, az egyik valószínűleg multiplex klerózisban szenved, vagy Alzheimerben, és gyakorlatilag arról szól a film, hogy öngyilkos akar lenni, mert hogy attól fél, hogy elveszti emberi mi voltát. Moziban még egy filmet láttam, ez az Elkurtuk volt. És azzal szembesültem tegnap este, és iszonyatosan szégyelte magam a mai beszélgetés előtt, hogy amíg a Lionsra és a Supernovára szinte képkockánként emlékszem, erre a 125 perces filmre, amit mellette töltöttem a Pushkin moziban, részleteiben emlékszem, de nem állt össze bennem, és az atmoszférája sem maradt meg. Hát azért sem, mert nagyon jó technikájuk reklámok dolgozotta, aki a képek szépségére és világítására ügyelt, de figyelj, a Száraz Sándor, amikor megcsinálja a 80-20%, még nincs az a fölbom Magyar Társadalom, de megalkotja a magyar történelmi film egy remek művét. Hazaszeretett. De ott az operat és a rendező az egész történetet fogja egységbe. Itt a, a túlvilágított közeleken kívül nem, meg a katarzis érzés, az a képen keresztül közvetítődik a katarzis. Hát hogyha hát, hogy ez, ez. Mert a, a, mindegy, hogy milyen gonoszak a politikusok, mondjuk az, hogy valami eltört az emberi lelkében, amikor rájöttek, megmondták nekik, hogy hazudtunk. Hát ugye a magyar hogy gyakori hagyománya van, hogy hazudtunk reggel délbe este. Újabb kérdés. Igen. Csak próbálom körüljárni, mert ugye azt érzem, hogy kicsit olyanok vagyunk, mint a keletlen tészta, aminek nyilvánvalóan én vagyok az okozója. Azt kérdezem tőled, hogy amikor kijöttél. Azon Igen. kívül, hogy hosszan elbeszélgettünk, és számtalan dologban nem értettünk egyet a te életed megítélését illetően, de ezzel most tegyük túl magunkat. Igen. A filmmel? Tehát mi maradt meg benned? Tehát hogy jöttél? Ugye nekem egy alapélményem az, hogy én a Szent István kőrúton, amikor laktam, akkor az ablakaim a Fülsándor utcára nyíltak, amit ma már másféleképpen hívnak, talán Hollán Ernőnek hívják. Ott volt a Dunamozi, ami most már nem mozi, és ott hétvégenként, először csak szombaton, aztán pénteken is voltak éjszakai vetítések, amelyek akkor nagyon nagy számok voltak, Uh, és hogyha ott valami road movie ment, az már akkor sajnos zsákutca volt, mert valamiért lezárták kifelé a Szent István körút felé, így aztán nagyon bonyolult volt a közlekedés, de ezzel együtt az emberek beültek az autóba, és fölgyetlen attól, hogy Ford Mustangjuk volt, vagy Trabantjuk, hármasban indultak 500-szal, mert hogy ott volt bennük a filmnek az élménye, és hogyha abban Igen, így közlekedtek, akkor ők ezt így vezették le beülve uh, Budapesten éjfél körül az autójukba. Amikor te kijött a filmből? Milyen, milyen mértékben kerültél a film hatása alá, vagy minek a hatása alá kerültél? Milyen állapotban voltál, és aztán mit adtál át a környezetednek ebből, amikor beszéltél róla? Hát ezt mondom, a legnagyobb annak a csomók miatt, hogy semmi. Kijöttem, egy, már egy kicsit azon morfondíroztam, de hát ez nagyon rövid. Megelésítem, hogy így történt a dolog saját. Alapján. Tehát ez alapján a film hatás alá kerültél, nem számított az, hogy te egyébként korábban erről mit gondoltál, a film képes volt felülírni? Hát a hatással, figyelj, az annyira filmritikus voltam, vagyok annyira érzékeny, hogy igen, figyelek a filmre. Hatása alá lehet kerülni, de nem tart sokáig, meg amit mondtál, hogy, hogy nem, nincs mire emlékezni. Igazából egy újságíró párt történetében. Hát, érdekes a Dobrev, de inkább emlékszem a piros szájára, meg az, hogy megjelenik egy nő, aki nagyon gonosz és nagyon nagy hatalma van, de ez a szörnyella, de frász története, tudod, a moziban. Igen. Tehát ez az, az, az, az is klisé. Ezt akartam mondani még a legelején, hogy a Sáros Ándorra visszatérve, hogy Sajnos. Kell, kell a száros a filmben, mert ha nincs ilyen szell, vagy Jancsó Miklós, vagy mit a szellem a filmben, akkor az egész mesélés az érdektelenné válik. Hát mi történt a 49-es szabadságra után kb. tudjuk, de azért a szegény regények pontosan elmondja, ami mind a mai napig tart. Ennek a filmnek nem lesz időn túl tartó sugárzása, Bizonyos értelemben arról sem beszél, hogy mi a baj gyurcsány szerencsél, Ugye ez nagyon érdekes, hogy nem szerepel a filmben szerintem. az szerint a szabály szerint, hogy a, ami nagyon gonosz vagy titkos, azt nem mutatjuk meg. Ezt Orzon Vellesz is mondja, meg mások is. Ebben az esetben nem igazán szerencsés. Nem igazán szerencsés, mert ha az volt a cél, hogy a Dobrevett rémületesi akkor ez azt mondanám, a film jó propaganda, igen az. De Feri megúszta. Ehre mondtam azt, hogy... Írtam azt, hogy, hát nagyon érdekes. Hát kicsit olyanná teszi a Dobrevet, et mint hogy egyébként Gyurcsány Ferenc az ő általa írt beszédet mondta volna el, Pontos hiszen a ebben a fő. filmben nem Gyurcsány Ferenc a főgonosz, hanem Dobrev Klára. Igen. A főgonosz valami ismeretlen okból nem jelenik meg, és talán azért nem jelenik meg, mert nem ő a főgonosz, hanem Dobrev Klára. Ha viszont Dobrev Klára a főgonosz, akkor az a kérdés, hogy ez a film ez egy időszített pokolgép volt-e a tekintetben, hogy nem csak hogy október 20. Harmadikára volt ö, ö, terminálva, de ráadásul az előválasztásnak az idejére, amikor talán a forgatókönyvírót nem csak a film történeteért, nem csak a, ö, az összödi beszéd története érdekelte, hanem az is, hogy az előválasztásnak ki lesz a győztese. De ez már annyira egy üldözési mániát Ebből, tehát, hogy a földözési mániás e, e, interjú készítőjének a szájából hangzik el, hogy, saj, e, hogy, a, hogy saját magam is kételkedem, hogy normális vagyok-e. Ami egyébként csak abból következhet, hogy vajon e, a író, amikor ezt megírta, és állítólag ezt nem megrendelésre írta, akkor mi lehetett az ő fejében? Szerintem ő ugye Bendi Balázs igen. Szerintem ez úgy történik, hogy folyamatosan nyomást gyakorolnak rá. Én például a Pali azért, Szándor Pari azért tartott magam mellett, hogy a rendezők, amikor írják a forgatókönyvet, akkor beszéljek velük, és ezen keresztül ő így gyakorol nyomást. Tehát biztos kávézott, biztos megbeszélt jeleneteket, valaki adok neki. Tanácsot. és erre mondom, hogy ez az új tehetséges generáció, hát szerintem elég szar, de igyekszik, igyekszik megfelelni. De minden szinten televízióban azt látom, hogy újságírásban hát generációváltás kell. Most a tehetség mennyire van meg, az, az, az a hatalom nagy-nagy problémája. Ezért ez a sár kérdés, a tehetség a... a sajnos nem, még mindig nem lehet pótolni, hiába vannak jó algoritmusok az eredetiséget. Tehát a filmben nincs eredeti. Azt nem hagyta volna ki a Jancsó, vagy nem hagyta, a Szabó István nem hagyta volna ki. Azért nem, azért nem tudsz emlékezni, mert se kép, se eredetiség az. Ja. De, de, de bizonyos egy dologra például jó lenne, ilyen szoktam csinálni, a pozsonyi csatát is megnézték a fiúk, van benne történelmi marvaság, de mégis emlékeznek rá, hogy mi a pozsonyi csata. Ezt is lehet, hogy megnézhetik a gyerekek, mert kb. így volt. Nem az összes tudás, de legalább egy kapaszkodás arra vonatkozólag, hogy miért lett ilyen ez az ország. És mind a, mind a két... Jó, akkor rá... rögzítsük a tényeket függetlenül attól, hogy ezzel milyen mértében lőjük le a Point. A film szerint nem arról van most ne is az, hogy nem. A Filszint arról van szó, hogy a kormányzat olyan mértékben van tisztában a gazdasági helyzettel, hogy saját maga megy az események elé, és saját maga uh, szivárogtatja ki az összödi beszédet annak érdekében, hogy ez egy önkioldó biztosíték legyen. Ezt megelőzően már uh, kutatásokat végez, hogy egy ilyen beszéd milyen hatást gyakorolhat a népre. Ez lenne egyébként Endre, aki egy M nevű cégnél dolgozik, őt azonosítják Han Endrével. És valójában ők azok, akik kiszivárogtatják ezt a beszédet, és az újságíró nőnek, illetőleg az Endrénél dolgozó nőnek, az a feladat jutott, hogy miután ők rájönnek erre a turpisságra, hogyha ez egyáltalán turpisság, és nem ennél súlyosabb cselekedet, ők valójában különböző módszerekkel és dokumentumokkal akarják leleprezni e tekintetben a kormány embereit, Gyurit és Endrét és a miniszter. Elnököt, és a végén egyébként nem, nem sikerül ez nekik, de a nép elvégzi helyettük azt, ami ilyenkor elvégzendő. Most az a kérdés, hogy ez egyébként ebben a formában ezek szerint nálad elment? Hát el, el sajnos ez. Ö, ö, ö, ö, ö, Te gondoltál egyébként a... ilyet a filmnézése előtt, vagy a filmnézés előtt? El? Nem, előtt is gondoltam, igen, mert mondom, hogy némileg van szerencsém, ma, ma, nem szabad csúnyán beszélni, nem tudom. A halálfarkára elküldtek azért, amikor Gergényi Péterrel beszélgetek, és már akkor is döbbenetes számomra az, hogy hogyan mozgatták a rendőri erőket. Igen, sajnos el tudom hinni a forgatókönyvet, hogy ez a nagyon okos gyurcsányék meghegkelték saját magukat, hogy ebbe a formába. Egen, el tudom fogadni. Ez a lenni a szörnyű állítás, de mondjuk ki, hogy én ettől nem szárad ki a szám. Tehát ilyen szempontból nem volt újdonság a filmben. Kétségtelenül a rendőrökre bízni belpolitikai kérdést, hát ez eszem meg. És akkor mindegy, nem akarom sajnálni vagy megemelni a gergényét, de ő azért írta meg nekem a levelét, mert az, az van benne, hogy Alig volt, hogy azt mondja, hogy én voltam az egyetlen, aki fölfogta, hogy hiába ő a rendőrség főparancsnoka, ő parancsot teljesít. Hát igen, tudom, még a tábornok is parancsot teljesítenek. Az, hogy nem kapott parancsot, hát az, azért mondom, hogy elfogadom a film alapsztoriát, az azzal függhet össze, hogy ezek a több És hogyha mondták. ő nem kapott parancsot, akkor ő már nem is adhat parancsot? Nem az, hanem ha, ha rossz megoldást választ, és rossz megoldásokat választott, akkor nem lehet a felelősséget egyenletűen rá e, terhelni, mert, e, mert, mert ezt azt mondják a, a tábornoknál azért kisebb a százat parasnak a felelőssége, mert kisebb területet lát be. Jó, nem ide, még, ide döntést ide, hozni, ami az egész csata kimenetérje van, azt gondolok, helyes. Ide fel, még vissza de. térni, de Andrási Vivánt kell idéznem, aki nem csak ezen esemény, hanem más utcán zajló esemény kapcsán azt mondta, hogy Magyarország, a magyarországi demokráciának végtelen szerencséje, hogy egyetlen ilyen demonstráción, tüntetésen, adott esetben Székházostromnál nem halt meg senki. Az hogy részint október 23-án, amit a film már csak epilógusban közel, közöl részint, pedig az, ahogy a tévészékház ostroma zajlott, és amit én természetesen tévén többé-kevésbé követtem, nem halt meg senki az az isteni szerencse kategóriája? Hát, hála Istennek, igen. Igen, igen, igen, hát véletlenül is szív megáll, bármilyen szempontból igen. Igen, hihetetlen döbbenetes, igen, nem adunk semmi. A másik 1956-ban egyikünk se élt. Nem éltünk meg történelmi kataklizmát, olyan történelmi kataklizmát, amikor egyébként lőttek. Volt rendszerváltás, különböző események voltak, ezek minél külözték a lövöldözést. Egyetlen ilyen élményünk van, ez 2006. október 23-a, amikor nem éleslőszerrel, de gumilövedékkel lőttek, és ezt megelőzően ott van beleégett néhány százezer vagy néhány millió ember szemébe, az, amit személyesen vagy tévén keresztül látott a székház ostrománál. Ez volt kereken 15 éve. Az, hogy az, ami akkor történt, Kiben milyen mértékben hagyott nyomot, és annak függvényében, hogy milyen mértékben hagyott nyomot, milyen mértékben van feldolgozva? Arról most beszélgethetnénk általában, de én most egy konkrét emberrel beszélgetek veled. Ez a te esetedben hogy van? Hát ilyen szempontból azt mondom, hogy érdemes megnézni, hogy valami fogalmak legyen, de nincs feldolgozva. Nem, nem, nem, én most nem erről beszélek. Én most arról beszek ami tényleg történt. Hogyan él benned 2006? Síra. Mert én megmondom, hogy hogy él bennem a 2006. Igen. Bennem ugyanolyan döbbenettel él, mint az ikertornyok ledőlése, és ha azt kérdezi valaki, hogy hogy lehet a kettőt összehozni, akkor azt mondom, hogy az élmény hatásról beszélek. Semmi nem köti össze őket. A döbbenet, a síráshoz való közelség, és egy olyan Emocionális érzelmi sok, amelyet egy hosszú racionális folyamat kell, hogy kövessen, hogy megértsem, és egyiket se értem, ebből a zikertornyok egy tőlem viszonylag távoleső történetnek a nem értése, az október 23-a és a székházostróma pedig itt történt a közelemben, egy olyan emberről beszélünk rólam, aki naponta műsort készít, és aki nagyon sok mindent követett el annak érdekében, hogy ezt a történetet feldolgozza, és ennek meg is próbált eleget tenni, és ezzel együtt sikertelen maradtam, aminek nyilvánvalóan saját magam vagyok az oka, de hogy ez most a sajtóban volt sikertelen, annak kisebb jelentősége van, saját magamban sem sikerült feldolgoznom, és nehezen találok arra a magyarázatot, hogy egy 15 évvel ezelőtti eseménnyel miért nem tudok érdemben mit kezdeni, illetőleg tudok mit kezdeni, de a hagymának három vagy négy héját tudom leszedni, és a belsejével még mindig nem vagyok közelebb, és nem arról van szó, hogy nem olvastam egy könyvet, ami megírta volna a történetet, hanem ennek az érzelmi, értelmi feldolgozása, mint egy házassági, ami a Bergman filmben van, annak még mindig csak a küszöbén vagyok, és lehet, hogy anélkül halok meg, hogy ez megtörténne, miközben ma is foglalkoztat, hiszen erről beszélgetünk. Te ebben hol tartasz, hol vagy? Én, tehát, az, szerintem azért sem tudod feldolgozni, én se, nyilvánvalóan Nem tudom feldolgozni, hogy médiás társaim ott voltak a szabadságtéren, ahova elmentek, mint egy kakas és utána elmondták, hogy ott voltak és nézték, miközben én, ha ott lettem volna, tehát önmagában, hogy nem voltam ott... Nincs az Nyítsd a szerencse mindenkinek. Tehát úgy beszéltek róla, mint egy meccsről. Ahol az ember, hogyha látja, hogy az egyik csapati játékos a legrúgja a másikat, akkor nem arra gondol, hogy oda megy és felpofozza, hanem azt gondolja, hogy ez a foci része. Tehát egész egyszerűen, ami akkor a szabadság tört, téren történt, azt ma valamilyen módon az életünk részének kellene felfognom, és én erre képtelen vagyok. Pedig az, mert azért ez az Orbán fogta a gyúlcsánt, ez Róka fogta Csuka politikai variáció mind a mai napig fönnáll, hadd legyek durva. A legnagyobb depressziómban azt gondolom, hogy sajnos még egyszer talán meg kell nyerni a Fidesznek a választást, hogy elpusztuljon az ellenzék és megszülethessen valami új más, mert ennek az eseménynek a, a következményei mind a mai napig sugároznak. Tehát azért, de kiostromolta meg a székházat az ellenzék? Nem, azért, azért mindig is a, a radikális futball kuliganizmus ott volt a politikai pályán, félén, közepén. Tényleg. Hát én most nem akarok a rendszer gazdáról beszélni, a fravi elnökéről, de te, egyébként az egy zállódás, szerintem, hogy megjelennek ezek a radikális leülő emberek. Ezek nyilvánvalóan összekeverednek elkölcsüleg felháborodott választópolgárokkal. Nincs tiszta kép, a nép, a nép eleve nem tiszta, csak a fogalma szent. Szerintem mind a két, minden oldalnak, tehát a, a DK radikálisok, Fidesz radikálisok állandóan egy, néha egymásnak mennek az utcán. Az a legvicscesebb. Általában ezek egyébként az a legmegdőbb, bentőbb ezek elemek, de ez így volt a Németországban is, hogy, hogy azért veszélyes, ami történik a médiában, mert azért alapvesztően radikalizálja a gyűlöletet a magyar társadalmon belül. Ez 2006-hoz kötődik. Ezért nem értem, hogy, hogy a filmben nincs benne az utca érzelme. Érted, ez? hát a Károm is kéde, ismerem, Hát hú, hát azt mondtam volna, hogy Moszkó, ez így nem oké. Nem volt szerintem senki, aki szólt volna. Tehát é, é, é, é, tényleg ezt tartom problémának a film, az annyira közösségi műfaj, annyira sokan dolgoznak benne, hogy azt lehet hinni, hogy a végére sikerül. Szerintem itt nem mertek szólni. Ja, szóltak a forgatőkönyvírónak, de a forgatőkönyvíró nem szólt vissza. Itt, itt a probléma. Ezért mondom, hogy és mert a kihagyott lehetőség az azért felháborító, mert ha csinálnak egy rossz történelmi filmet, dühös vagyok, mert akkor biztos eltelik 150 év, hogy újra megcsinálják. De most 2006-ról filmet csinálni érdemben már nem érdemes. De az nem jó, ez a film erre vonatkozólag, azt viszont lássuk be, mert inkább bizonyos más célokat is betölt, ostoba módon, de nem azt nem tartom bajnak. Ez végig hangsúlyozom, hogy azt szerintem nem gond, hogy politikai célokra akarták. Hát maga az egész bemutatásra, hogy jellege ezt mutatja, de ez nem, nem, ér, nem baj. Tényleg, valaki egy gúnyolódik, de lenni Riffenstahl sokkal jobb ennél. Ha, ha megnézed az akarad szinte áthat a, a viking mitosz téged is, hol gondolom elég távol tőled a viking mitosz. Igen, a végig mitől teljesen távol állt tőlem, és most azon gondolkodom, amit te mondasz, hogy akaratlan, ha nézek egy foci meccset, valakinek előbb-utóbb elkezdek drukkolni. Ugye ezt a filmet nézve azt mondani, hogy kinek drukkolok, azért abszolút farokság, mert hogy ugye itt nem a filmben kéne drukkolnom, hát ugye nekem azt kéne mondanom, hogy de hát ez így volt, és most pontosan azok lepleződnek le, akiket én le akartam leplezni, de nem hagyták magukat, mert nem álltak velem szóba, vagy szóba velem, de nem mondtak igazat, vagy kerteltek, de ez miután csak részben történt meg, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy képes voltam úgy nézni a filmet, hogy kinek drukkolok, és azt tudom mondani, hogy ezt a problémát a film valahogy elkerülte, ami azt jelenti, hogy ez a film engem egy tízes kállán, kettesre érintett meg, mert ebben a jó sematikus, ebben a rossz sematikus, és a sematikus rossz harca a sematikus jóval, az én érdeklődésemet, elnézést, itt fog ülni Kálomista Gábor a mindenig az holnap, azt kell, hogy mondjam, hogy nem keltette föl. Hát ezért jó, rendező Szabó István. Mert miután a, a sajátságos évekedzetéből fakadóan komplexre képes belátni a hatalom és a besűgás természetét, hihetetlen, izgalmas filmet tud készíteni. Károm István szerintem gondolta, hogy ez egy jó ötlet csinálni erről a filmet, de... de mm, mm, mm. De azt mondom, nem belülről jövő a gondolat. Igen, igen. Hát de a kertesre értékel ezt azt mondhatom, hogy neked de még kevésbé tetszett, nekem. Nem azt mondtam, hogy az, hogy tetszett, nem fogott meg? Nem fogott meg. Tehát, tehát egy olyan, olyan mágnes, ami nem marad fönn a, az izén, a, a, a jégszekrényen, ahol egyébként különböző címlapokat rögzítek, tehát le kell, hogy cseréljem. Hát igen, igen, ez a károms tanulás, hogy foglalkozott a témával, és mégse okozott katartikus élményben. Meg, hát ugyanez van nálam is, igen. Mondom, akiknél a... katartikus élményt okozott, vagy legalábbis arról számolnak be, Ö, őket mi, ennyi, mi különbözteti meg tőlünk? Ezen gondolkodtam, hogy a, a miért tetszik a, a nőre volt a, egy magyar író, és az ő barátnője, és nem szóltam egy szót sem, én voltam a sofőrgyük, hoztam vittem őket, és hallgattam, hogy miről beszélnek, és nekik tetszett. És itt van, ezen tűnöttem, hogy milyen érdekes a hatalom ideológiája, hogy befolyásolja, vagy az érzékelést, elszpízés, az esztétikát, de persze, hogy a kiejtik a szájukon a mondatokat, tehát az is lehet, hogy nem tetszett, de verbálisan mégiscsak azt mondják, állítják. Nem tudom, de tud rontani az ízlésem, a diktatúra az nyilvánvaló. Néró nem is jó verseket. Igen, de volt költő érzéke. de ha nem bírta. Csak azt mondom, hogy mit te érzelmileg is kielégít egy film. Tehát azért szerintem azok, akik tényleg Stolgyócsányt aláírnak, Azoknak a, a, a, a, a lelkében ő lehet gondolom a gonosz, és ilyen szempontból jól van megcsinálva a film, csak ugye Dolvetsz Klárát látjuk a gonosz. Ez se érte. hát látod, itt van egy film, ez, ez amikor a kezdeti szakaszában azért vitatkozik a dramaturgiát, mert mi száros is tettem. Tehát azért mondom, hogy ő is fantasztikus volt. Ő azt gondolta, hogy egy szerelmi jelenet, az internacionálét kell fütyülni. Mondtam neki, ez szüvesség. És nem tudtam meggyőzni benne, és van a fényében, hogy a szerelmes fiú internacionál fütyül. De meg tudtam bocsájtani, mert tudtam, hogy a Márta szívében. Létezik valamiféle, nem is tudom. Hát akkor történetét cserébe történetet. Én 2006 környékén emlékezetem szerint az EHO TV-ben dolgoztam. Ha most hülyeséget mondok, akkor a Krista ki fog engem javítani. És készült egy messziről jött ember a csintalannal emlékezetem szerint vele beszélget az összödi eseményekről, és utána üldözőbe vettem a gyurcsányt, hogy nézze ezt meg, és valamilyen módon reflektáljon tévében, vagy rádióban, és sehogy se tudtam elérni, pedig az akkori kapcsolat ezt lehetővé tette volna, és végül egy parlamenti fogadáson adtam azt hiszem oda a Dobrev Klárának. Nem emlékszem mindenre pontosan, de de nekem így rémlik. Tehát, hogy ennyire foglalkoztatott engem az, Biztos benne volt a szakmai hiúság, hogy, hogy, hogy én ehhez hozzájussak, és benne volt egy olyan egyéni kíváncsiság, amely egyéni kívánságot. De ugyanígy üldöztem a Gergényit, akivel nekem is volt egy négy szemközti találkozásom. Ugyanígy üldöztem a Bence Józsefet, aki emlékezetem szerint országos rendőrfőkapitány volt. Ezeket mind emlékezetből mondom, tehát nem néztem ennek utána, és nem, nem, nem, nem jutottam előbbre. Uh, és nem követtem a Gaudi vonalat, és nem kerestem a Krücsina testvéreket. Uh, um, igyekeztem más vonalról haladni, nem állítanám, hogy célba értem. Hát de figyelj, Magyarországon nem lehet célba érni olajhamisítás, szőkítés, besugó kérdés. Ebben azt szerintem a jobbak vagyunk európaiként mindenkinél, kafkánál is, vagy bárkinél. Nálunk nincs a történet eleje, közette vége. Szkádár hagyom, masz, az nem is szól a masszalét. Igen, ja, ha egy újságírót jobban zavar, azt elhiszem, mert ő azért szeretné a történetet egybe látni. Igen, hát 2005. szeptemberiben indult a tévé, tehát 2006-ban ez bőven meg lehetett. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, édesem. Nem gondoltam azt, hogy mindent meg tudni beszélni, kicsit kapkodó, kicsit keszekusza volt a beszélgetés, de talán megérintett embereket, akik, ugye mostanában az a vád, hogy azért nem érdemes, vagy azért nem szabad beszélni erről a filmről, mert hogy ezzel propagandát csinálunk a filmnek. Holott, holott ez azért butaság, mert azok a beszélgetések, amelyek a film megnézését követik, azok el tudnak, vagy el tudhatnak szakadni annyira a filmtől, hogy sokkal jobban szólnak az illetőről, és a 2006-hoz, illetőleg a mostani és a korábbi Magyarországhoz való viszonyáról is e tekintetben a kálomista cselekedett, egy kifejezetten pozitív cselekedet. lehetőséget teremt arra, hogy beszélgessünk Magyarországról, hogy ez az apropó egyébként egy olyan film, ami jó vagy rossz, az ebből a szempontból lehet másodlagos, miközben a álomista aspektusából öröm lenne, hogyha mi erről azt mondanánk, hogy ez egy jó film volt. Hát igen, de hát igen. igen Látod, hát. ezer éve nem beszélgettünk, és most, ha beszélget, amikor beszélgettünk, akkor erről beszélgettünk. Hát, igen, nyomorultak vagyunk, igen. Szia, édesem! Csárcsa. Bakás Tibort hallották, nagyjából 6-8-10 percük van arra, hogy felhívjanak engem. Tehát nem mondtam igazat, amikor azt mondtam 4-8 előtt, hogy nem telefonálhatnak, és aztán felhívom Dévény Istvánt. 061-712-42 712.42 112.42. Vagy úgy, mint a leszakított, hadokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hallaná a nagy világ. Mint borba hullott mag, mi többé nem ered,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 Köszönöm sem lobognék mindenféle szélnek haragosabb volnék akkor lennék boldog ha kifeszítenének s nem lennék játéka mindenféle Kézlen jó reggelt, Dívény István keresem. Jó reggelt, én vagyok. Felolvashatom, amit a Facebookon írtál? Hát igen, végül is meg. Öcsém, ez egy zseniális Márkizai kampányfilm, megnéztem. Az elkurtuk, ahogy az várható volt, nem annyira gagyi, mint azt egy DK szavazó láthatlanban gondolja, és nem annyira zseniális, mint amennyire elélvezett tőle a Fidesz törstábor plusz a félkormány. A sztori azt a berzió dolgozza fel értelemszerűen, miszen gyurcsányék szivárogtatták ki az összödi beszédet, és ők kavarták az összes őszi eseményt, ami jó, pozitív, plusz tetszés szerint. A dokumentörista részek az NTV székházának ostroma hátborzongatóan tökéletesen adja vissza a történteket, zárójelben bár a szerényen elhagatja a forgatókönyv, hogy kik is oda a tömeget, ha már összeesküvések sorozata ugyebár zárva. Brutálisan reális, ahogy a felhergelt rendőrök revansvágyból ütik, vágják sokszor az ártatlan civileket is, sőt kínozzák őket. Visszaköszönnek a 15 évvel ezelőtti történetek, és tényleg elfacsarodik az ember lelke. Máig felfoghatatlan, hogy mindez Magyarországon megtörténhet. Tehát nekem még a politikai szarkavarós szál is elmegy, semmi bizonyíték nincs rá, hogy úgy történt, hogy a film ábrázolja, de simán elképzelhető, hogy így vagy ehhez hasonlóan történhetett. Ami rossz, negatív, minus. Minden, amit a képzelet szült a filmbe, a hős közmédiás újságíró, aki a végén persze elbukik, a még hősebb közvéleménykutató ifjú hölgy, aki köröket ver James Bondra, akkora Mayer, annál a résznél vigyázhat spoiler, Vigyázz a spoiler, amikor simán lehallgatja a titkos kormányülést, majd kicselezi a teljes parlamenti őrséget és lerázza a titkosszolgálatot hangosan felrögtem. És nem ez volt az egyetlen alkalom, megint spoiler: Szilvási György, az titkos szolgálatokat felügyelő egykori minisztere személyesen üldözi a rendőrségről kilopott hanganyaggal menekülő újságírót, sőt, kvázi majdnem kivégzi. Nem tudom szoktak-e filmeket, pláne művészfilmeket perelni, de érzésem szerint Szilvási György színné most magát kártérítésekből. A filmbéli Szilvási amúgy szeret minden személyesen intézni, nincs nélküle koncepciós letartóztatás, de ez jó, mert legalább többször is lehet vihogni. Móit! A legdurvább az egészben a gúbás Gabi által megformált Dobrev Klára. Ezt a vonat annyira túltolták, hogy az első szérelépésének második másodpercében megérti a néző, hogy a produkció fele létre, azért jött létre, mert a Fidesz arra készült, hogy Dobrev Klára lehet Orbán Viktor kihívója. Gyurcsai Fasorban sincs minden, de tényleg mindent az ördögi Klára intéz. Márkizai Péter megkér egy kávét, hogy hát tessék, ettől a filemetes lénytől mentettelek meg titeket, kedves ellenzéki polgárok. De annyiból ez is jó, hogy a Dobreves részeken is lehet vihogni. Ráadásul van a filmben egy rakás öntökön szúrás, amikor a szereplők az akkori MSP-szidva, mintha mostani Fideszről beszélnének. Nekem ezek kifejezetten bejöttek, de hiába néztem magam körül a néniket, bácsikat, nénik bácsikat, úgy láttam, nem vették a poént. Összességében az elkurtuk hatásos film a célközönség zaválni fogja olyannyira, hogy egy teljesen lehetetlen Dobrev Klárás résznél köröttem felszítszentek az öregek. A célközönség elfogja hinni, hogy mindez így történt, el hinni a szicíliai keresztpákról, a szégyenítő Szilvásit, a veleig gonosz diktátorkodó Dobrevet, a bátor közszolgálati szerkesztőt, a hős Alias James Bond kutató ifjú hölgyet, mindent, ami viszont ajjasság 2006 áldozataival szemben. Amikor téged megkértelek arra, hogy beszélgessünk a filmről, nem is gondoltam át annyira az egészet, mint ahogy most bevillant. Természetesen bármikor elköszönhetünk egymástól, de én azt akarom tőled kérni, ha ez nem, nincs nagyon ellenedre, és megvallom őszintén, hogy ez ebben a másodpercben jutott az eszembe, és ebből a szempontból nagyon jó a sorrend, hogy előbb a bakácsal beszéltem, aztán beled. Anélkül, hogy én azt hosszan firtatnám, mert hogy nem készültem. Elmesélnéd a mi kettőn kapcsolatát? Hát ez jó. De még egyszer, nincs benne csapda. Tehát ha bármelyik pillanatban csapdát érzékelsz, akkor elküldhetsz engem ja, a kurva ne. anyámba, és lerakhatod a telefont. Nem, ez, ez nagyon nem. fontos. Tehát, Igen. egy Isten ments, hogy te azt érezd, hogy neked én ezzel a beszélgetéssel csapdát akartam állítani. Nincs csapda. Ja, de semmi csapdát, nem én nem azt nem is megmondom neked, és ezzel nem lelövöm nem. a poént, hogy én ezt azért kérem tőled, mert mi két különböző platformról induló emberek voltunk, és szándékosan nem mondom, hogy ideológiai. Két eltélő platform, két a világot másféleképpen látó valakik voltunk, én ritkábban vettelek téged a számra, te viszonylag sokszor, én azt sem mondom, hogy vele történt egy pálforduló, te valamin keresztül mentél, és immáron nem először szerepelsz ebben a műsorban. Nem folytatom, hiszen én pont arra kértelek, hogy ezt te meséld el, csak hogy értsed, hogy ez a kálomista féle film mennyiben aprópó és lehetőség arra, hogy nagy nyilvánosság előtt tisztázok a kettőnk viszonyát, mint ahogy a nagy nyilvánosság előtt jött létre az, ahogy te egyébként véleményt formáltál annak idejében a heti válaszban az én Kejfejancsi című soroló, És még egyszer nem fogok neked tudni... Nem is azon, nem is azon vesztünk össze egyébként. Mert ugye az volt, hogy, hogy valóban két irányból indulva elkezdtünk közösen csinálni, amint úgyhogy te meghívtál a, a TV, az eco t ugye? Kégező volt az és akkor én ott úgy lát, akkor ugye mi voltunk még a, az emberarcú orbánisták, a heti válaszosok, akik ilyen vállalhatóak. Lehet, hogy most olyasmiről messze, amit én már is felejtettem, figyelet, nagyon figyelt, hát, mert állj, most... ez. Na igen, és akkor viszonylag sokszor elhívtam, mert valószínűleg jókat beszélgettünk ezekben a műsorokban. És aztán történt az, hogy, nem egyáltalán nem emlékszem a részletekre, de a Sólyom László köztársági elnököt leantiszemitázta valami, valami szerencsétlennek tűnő. De nem emlékszem a részletekre, csak erre, leantiszemitázta több zsidó szervezet is és én meg írtam egy cikket, hogy, hogy ez mekkora marhaság, és te ezen nagyon kiakadtál. És akkor megszakadt a kapcsolatunk, te nem hittál sokáig, és most eltelt azóta nagyjából nem tudom, 125 év, és most megint uh, úgy kanyarodott a sorsunk, hogy most megint időnként beszélgetünk, aminek én egyébként örülök. Látod, a, a, a sólyom az megmaradt, sőt az azzal kapcsolatos hetek, címlap kint van nálam a Frigideremen, olyan mágnesek által, amit rögzítettek oda, de nem emlékszem konkrétan a történetre. De én is csak erre, hogy olyan hogy nagyon mérge. nagyon mérges voltál rám, hogy, hogy uh, utána, más következő napokban, egyszer-kétszer, vagy a, vagy a, nem tudom, volt a rádiós műsoron, hogy hogy teljesen volt, mindig volt, de hogy volt, éppen azt nem tudom. Nagyon-nagyon mortos voltál, és így többször elmondtad, és úgy tűnt az egész, mint hogyha te egy csalódtál volna bennem, hogy ki így a kebleden az Eko TV stúdiójában, tessék, és akkor ez tényleg nagyon érges voltál. És utána még egyszer találkoztunk a metrón, de, de akkor nem is köszöntél. Elnézést, hogy nem volt szép dolog. 2006-ban te hány éves voltál? 2006-ban? 33 2006-ban te bőven emberarcú fideszes voltál még, ugye? Persze. Persze. Már akkor még nem is tudom, hogy lehet, hogy nem a heti válasz. Nem tudom, ez most így, így kavarodik bennem, hogy akkor hol voltam az hogy így cibálja a Sors ide-oda, aztán, hogy ott akkor pont magyar nemzetes voltam, vagy már heti válasz, azt nem tudom annak utána kéne gondolni. De hát mondjuk ebben a magyar nemzet most itt nem fog segíteni, mert hogyha az archívumból elkezdeném megkeresni a szikény, ugye nem nagyon találnám meg, mert hogy kitöröltek mindent a múltból. 2006-ban a székház ostrománál te hol voltál? Mert ez egy olyan kérdés, ami ugyanúgy felvetődik, mint az ikertornyok lerombolásánál, hogy az ember elmeséli azt, hogy ő konkrétan hol volt, én acélendrével beszélgettem éppen telefonon, amikor azt mondta, hogy bazd meg, mi van a CNN-en, és akkor bekapcsoltam a tévét, és akkor láttam azt, amit addig nem láttam, mert addig egy Depes Mód koncertről volt, azt hiszem, kettőnk között szó szeptember 11-én. De hol voltál, vagy mikor kapcsolódtál be, vagy egyáltalán bekapcsolódtál le abba, ami ott akkor a Szabadság téren történt? Nem, én a Szabadság téren nem voltam. Nem azt De kérdezem, az hogy az ott az... voltál -e, hanem azt kérdezem, ja. hogy az az egész este kimaradt neked? Nem, nem, én valamiért valahogy kollégákkal néztem, és ez a, a, a császárnak ez a bejelentése, hogy ez forradalom, az annyira megmaradt bennem erősen, hogy, hogy, hogy, hogy néztük ezt az egész hihetetlennek tűnő történésorozatot, és akkor ott meg csak egy pillanatra úgy úgy, hát nem is vidámság, hanem hogy basszus. hát most mi, mi, mi ez a ízér, meg a, a ami a filmben is szerepel, ugye ez a jelenet, amikor a, a vízágyút felgyújtják, az is nagyon-nagyon erősen megmaradt. Nem, mi össze-vissza kóvályogtunk, ugye újságíróként itt a, a napokban, azokban a, hát az nem is egy nap, vagy az milyen hosszú időszak volt, és, és akkor elfáradt egy idő után az ember, tehát nem ugye kvázi minden nap az volt, ugyanaz volt, minden este, ugyanaz volt a program, hogy összeállt valahol a tömeg Endultuk az utcákon, akkor rendőrök üldözték őket, akkor néhány kuka felborult, pár autó megsérült. De az TV az az elején volt, vagy az, az már egy folyamatnak volt a része? Hát az egy folyamatnak volt egy része. Ugye ott, a, amit írtam is a bejegyzésbe, amit felén elhallat a, a forgatókönyv írója, hogy azért az a az nem lehet nők keveredett át oda. És uh, én utána csináltam egy interjút a, a nagypárossal, a budaházi uh, torockai Párosa, ő Budaházi akkor már házi őrizetben volt ö, otthon Diósdon, és akkor oda mentem ki, ott találkoztunk így hárman. És akkor én írtam erről egy, egy, egy ö, ilyen interjút, ö, aminek nem, nem, nem, nem, nem, nem is árultak hozzám, nem is emlékszem, azon is volt valami kavarodás ezzel a cikkkel, de a lényeg az, hogy nekem abban a beszélgetésből az jött le akkor, hogy a torockai egy ilyen profi ö, figura, úgymond, tehát nagyon képbe volt, nagyon vágta, hogy mi van, a Budaházi meg ez a lelkes Túl, túl teljesítési válsággal küzdő ö, ö, hazafi, aki meg, meg bármire rá, rávehető volt, mert hitt abban, hogy a Szent célért küzd, és hogy ő jó, jót tesz. Tehát ez a, az a túl idealista már valaki, és akkor azért bármi. Miért kerested annak idején föl őket? Mert volt ez a ö, történet, ugye, hogy, hogy, hogy a Torockai vitte a uh -huh. hősök teréd, vagy a hősök teréd, a Kossuth téről, a tömeget a e, tévészékházzal elő, uh -huh. és akkor a, a budaházi, meg akkor, mondom, már, ahogy akkor már túl voltunk a, szerintem a választások után volt, tehát túl voltunk talán a hírfoglaláson is. E, hogy elfelejti az ember ezeket már, hogy így a részleteket? De ez így és van, egyén. E, és akkor, igen, jól is néznék ki, hogy nem. Szóval, hogy, hogy akkor az már úgy, és mozorgott bennem, hogy, hogy megpróbálni, utána járni e, e, ennek az egésznek. És De hát, mire akartál rájönni? ne akartam ismerni őket. Látod, az EHO TV volt az, amelyik biztosította számomra, hogy én a Tolockaival megismerkedtem. Én ott olyan szélső jobboldali figurákkal beszélgettem, amilyen szélső jobboldali figurákkal se azt megelőzően, se azt követően ilyen számban nem beszélgettem soha. És hozzá kell tennem, hogy ez egyáltalán nem a gulyásból adódott, aki ott vezető volt, és egyáltalán nem a széles Gáborból. Az akkori események és a saját érdeklődésem vezetett oda, és máig nem bánom, hogy ez törhetszett. Beleért, hogy szélső jobboldali figurák e, írtak az én kirugatásomkor, hogy hát ők egyáltalán nem értik, hiszen én olyan lehetőséget biztosítottam, arra, hogy e, ővelük beszélgetések legyenek, hogy én sose propagáltam az ő nézeteiket, hanem kíváncsi voltam rájuk, e tekintetben teljesen egyúttal jártunk, csak hát párhuzamos utakon te azon én ezen, és én ezeket most nem is vettem egybe, csak azt mondom, hogy azonos irányba, vagy többé-kevésbé azonos irányba mutattak, hogy én azt azóta se. Hát részleteiben már nem emlékszem rá. E, mint ezt a például is mutatja a te EHO de az egész az csak így maradt meg bennem, is én ha büszke nem is vagyok rá, de nem is szégyellem, de ha már egyáltalán büszkének vagy szégyelni kell rá, akkor egyértelműen büszke vagyok rá, és ugye konkrétan a Torockai meg ugye úgy jött elő, hogy a Kócián Péternek volt műsora a az EHO tv ben és az ő asszisztense egy hozzám közel álló hölgy volt, és ugye a kócián nagyon várta a Torocskait, és az utolsó pillanatban derült ki, hogy a Torocskai aznap nem lesz az EHTV ja. vendége, mert más szerepet szánt magának a TV-székház ostrománál, illetőleg ott, ahol átvezette a népet. Te rájöttél-e arra, hogy a, ami akkor történt, az mennyire volt spontán, vagy mennyire volt szervezett? már maga a TV-székházas. Ahogy átmentek a Kossuth és aztán mindaz, ami utána történt. Hát, én nem tudom, figyelj, én azért nem mennék bele, mert, mert úgyis csak valamelyik tábornak a... Akkor hát, azt kérdezem, hát, hogy véletlen volt-e. Az, hogy átmentek, az egészen biztosan nem volt ugye véletlen. Az, hogy... hogy hogy ahogy átmentek, az meg pláne nem volt véletlen. Én azt hiszem, akkor, akkor még talán jogi, jogi vitába is keverettem a torockai jól, de ebben nem vagyok, nem már biztos, már emlékszem, mert hogy én kvázi leügynököztem őt. Tehát hogy ő, akkor az esélyen... akkori dévényének határozottabb véleménye volt, mint ahogy most akarsz megnyilvánulni. Igen, de azóta megnéztem az Elpúrtuk című filmet. <gül> én nem tudtam, hogy neked ennyire jó volt. van. Hát <gül> Hívjál, igen, szóval, hogy hát igen, mert akkor, akkor nagyon benne voltunk. Hát, de a, amikor nézted, én, akkor én, ezek azért szerint... Volt, azért igen? volt nekem nagyon-nagyon határozott akkoriban a véleményem, vagy sokkal határozottabb, mint most, mert a... A, ugye közvetlenül ott még az események után voltunk, egyrészt, másrészt meg, meg az én kolléga nőm, élő Anita, ő ö, nagyon keményen dolgozott azon, hogy a civil áldozatoknak segítsen. Mert hogy, hogy itt ugye a filmben is van egy ilyen jelenet, amikor egy, a kutyasétáltatás közben el valakit. Hogy, és ilyen történetek voltak, tehát tényleg voltak, és az Anita nagyon sokat dolgozott rajta is, és, és az ember nem, nem tudta elhinni, hogy, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki leviszi a szemetet, hangokat hall a belvárosból, ugye kintről, kinéz a kapun, és pehére pontot rohan el egy felbőszült, akkorig, vagy nem tekes, hanem akkor talán még rebisse volt, valami nem tudom, különleges alakulat, és puf paf összeverik, ott fekszik a földre, jön a következő uh, csapat, azok meg azt látják, hogy balhízik a rendőrökkel, ugye, és már viszik is be, és napokig nem tudnak róla semmit a szülei azon kívül, hogy levitte a szemetet. És úgy kell utána járni, és aztán kiderül, hogy dement, mint a, a rögtönítő bíróságok is futó szalagon, vitték be ezeket a nyomorult összevet embereket, akik között biztos, hogy voltak felforgatók is, de voltak kutya is, meg szemetes leveidő le le egyetemisták is, és mint a futószalagon ítéli el a bíróság, szerintem rájuk se néztek, csak így nyomták a pecsétet, de mindig jött két rendőr, aki állította, hogy igen, ő is ott volt, és a barikádról dobált És aztán eltelnek napok, és úgy nagy nehezen egyáltalán kiderül, hogy hol vannak fogva tartva, és aztán még utána baromi nehéz őket ki is hozni, mert ugye ez a bűncselekmény, amiben vannak gyanúsítva, az nagyon súlyos. És ilyenből rengeteg történet volt. És arra emlékszem, hogy lesz-e a szerkesztőségbe, és amikor jöttek ezek a sztorik, így mondtuk egymásnak, és hogy, hogy ez nem lehet. Hát ember, hát itt vagyunk Európában, hát, hát ez nem, nem történhet meg. Nem hittük el. És ezért ez nagyon nagy, ez nagyon nagy hatással volt rám az, a, az az időszak. Ez már a székházorson után volt. Ez már igen, hát ez már október 23 után amikor te a Császár Attilára utaltál, hogy ő mit mondott, akkor te örültél volna annak, ha ott forradalom tör ki? Tehát, hogy az lett volna a forradalom magva? Nem, egy nagyon békés ember, vagyok ilyen szempontból. De örültél nem, nem volna nem annak, hogyha az akkori sorozat megdöntötte volna az akkori gyurcsánykormányt? Ö... Drukoltál-e bárkinek? Nem. Megmondod -e nem, mert nekem. Mondom, hogy... mert, mert ugye figyelj nekünk azért nehéz ez, vagy, vagy, vagy nincs, is, hogyha állampolgárként, uh, sima, most a sima állampolgár, az poli bírjazőként, értem, sima állampolgárként televízióba követtem volna, vagy budapesti polgárként, azért belefutok egy-egy eseménybe, de azért nem vagyok részes a dolgoknak. Tehát mondom, újságíróként mi jöttünk, mentünk, meg ott voltunk, meg mentünk tudósítani, meg mentünk, mentünk Oké, okay, De mi el volt az oka adat, annak, hogy akkor. Nem... De mi volt az oka, hogy ott akkor, amikor nézted a többiekkel a tévét, te nem mentél oda? Félétes ne esik. Nem azt mondtam, hogy oda kellett volna menned, hanem hogy volt-e benned bármi, ami arra vett volna rá, hiszen nagy valószínűséggel nem zártad el a tévét, vagy elmondod, de ugyanakkor oda sem mentél. Közvetítettek neked valamit, ami valószínűleg pár száz vagy pár kilométerre volt tőled, amihez hasonlót se azt megelőzően, se azt követően nem láttál soha, és valamilyen viszonyulást kellett, hogy kialakítsal magadban, anélkül, hogy ezt ilyen szépen és exakt módon megfogalmaztad volna. Visszemlékszel erre? Nem. Ha most így belegondolok, ö, oda kellett volna menni, hát ez teljesen egyértelmű. Nem tudom, én, én azt hiszem, hogy úgy lefagytam. Oda kellett volna menni, hogy... és mit kellett volna csinálni, nézni, mint valami színházi eseményt? Hiszen hát abban a pillanatban, amikor... A dolgunk, hát ez a dolgunk újságíróként, hogy igen, nem beavatkozva, és tudósítani. Hát a, a különben. Bárját az újságíróból nem mindenki tudósító, hiszen abban a pillanatban, hogy te ott vagy egy ilyen helyen és látsz egy égő vízágyut, amit még korábban mozivas, se biztos, hogy láttál, akkor egyszerre van ott benned az, hogy beszámolj róla, és egyszerre van benned az, hogy valamit csinálni kéne, mert hogy a benlevők meghalnak. Ilyen szituálja. Hát ez, oké, ez de, de most ez, tehát, az egész eseményre értem azt, hogy, hogy hát ott kell lenni, és akkor persze, és, és megfigyelni az eseményeket, és átadni a, a, a, amiket látsz, tehát a valóságot közvetíteni. Hát, hogyha van egy égő, járni, akkor nyilvánvalóan segítesz. Hát, még ezt az újságévő iskolában, nem tudom, x órán nagyon az eléjén elmondják, ugye, hogy ha van egy vasúti szerencsétlenség, akkor először kimentjük az áldozatokat, és akkor utána kezdünk el fotókat készíteni a járműről, meg meg megkérdezni, hogy mi is történt. istennek, nem jártam és fogalmam sincs. Tehát én a magam részéről. Igen, a az most fog indulni képzés, vagy oh, valami. Olvastam, izé, szóvivőt is képeznek, igen. De azt hiszem, hogy igen, nem. Szóval, hogy, hogy, hogy én a superman készítettem interjút, és közben ment a televízió, aztán, és az, azt hiszem, hogy ott volt nálam. Tehát aztán, amikor ő elment, bár nem vagy benne biztos, mert ugye én akkor a Playboy interjúkat kétszer csináltam, egyszer magamnál, egyszer pedig a másiknál, és a másik, nem, nem emlékszem, hogy akkor... De valahogy úgy érémlik, hogy ezt az egészet folyamatában láttam, függetlenül attól, hogy közben folyt egy interjú készítés. És aztán valamiért meggyőztem magam, hogy én oda nem megyek át, de nem tudtam elfelejteni azoknak az újságíróknak a beszámolóját, akik egyébként arról beszéltek, hogy ott voltak és nézték, és milyen fantasztikus élmény volt, mert nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen szituáció az ember. Tehát, hogy... De rá lehet pörögni. Tehát, hogy... azt, azt el tudom képzelni, rá lehet törögni, a... a... de... Úgy érzed, hogy nekem, nekem is volt már hasonló, hogy amikor van valami történik, és te ott vagy benne újságíróként, és egy pillanatra elhiteted magaddal, vagy az, a, az adrenalin elhiteti veled, hogy te most része vagy a történelemnek. És a te munkásságod által fog megmaradni a történelem, és hát erre nagyon rá lehet törögni újságíróként egyébként, amikor ott vagy a, az esemény a sűrjében. Te amikor nézted a Székháza-Stromot, akkor valakinek a... valakiért aggódtál, vagy valakinek a pártját fogtad, vagy nem? Ö vagy a, a, a, abba reménykedtél, hogy, hogy hamarabb fejeződik be, és kialszik, mint valami tűz? Igen. igen én, én ezt nem hittem volna, hogy ez ennyire el fog e, fajulni. Az, ez így megvan ez az emlék. Az és isteni gondviselés, az... hogy nem halt meg senki? Hát, az abszolút az. Az abszolút az. De ezzel az, az, az, az kapcsolatban nekem a, utána az volt a nagyon fontos ö, emlék, vagy, vagy történés, amit ugye a filmben is látunk, hogy, hogy hátul meg ott állnak a, a rohamosztagosok, és nem vetik be őket. És amikor ez kiderült, mert például nekem az volt ilyen meghatározó. Mit és kezdesz egy, azzal, ez azzal ez hogy megannyi a... kérdés él benned ma is 2006-tal kapcsolatban, és ezekre a kérdésekre nem kaptál azóta se választ beleért, vagy az ottani rendőröket miért nem vetették be? Hát ugye az ember azért ezen nem mordírozik, csak ilyenkor, amikor valami esemény van. Mint például ez a filmbemutató is, és ekkor én ilyen tehetetlen nem érzek. Én, tehát ez, a, ami akkoriban volt bennünk, amit meséltem az előbb, hogy ez nem történhet meg és teleges tényleg ezt motyogtuk egymástak, vagy ezt üvöltöztük egymásnak, attól függően, hogy milyen volt az a történet, ami nem történhetne meg, hogy az ugyanaz a tehetetlen dűjön elő. Egyébként, meg most már, hogy így öregszem ütlemesen, most nagyon sokat szoktam azon agyalni, hogy, hogy igazából nekünk így magyaroknak, az egész történelmünk ilyen, ki nem beszélt meg, meg nem beszélt meg, meg meg nem tudom milyen, nem? Tehát, hogy, hogy jó, van egy-két ilyen nagyobb esemény, van konferenzus, de, de annyi minden lenne, ami, ami, ami hát, amiről beszélni kéne, vagy kezdeni kéne valamit, és azt nem hogy ez is az, ez az őt is az. És, és Eben hát, nem fog tudni vele vitatkozni, szereplő... én nagy erőket dobtam be akkor, abban az időben, hogy én e, rájöjjek arra, hogy mi történt, fennakadtam, Uh, fennakadtam. Uh, ugye azt írott, hogy nekem még a politikai szarkovarosszál is elme, és semmi bizonyíték nincs rá, hogy úgy történt, hogy a film ábrázolja, de simán elképzelhető, hogy így vagy ez hasonlóan történhetett. Um, hát azt, hogy kihasználták, hogy felhasználták, hogy ezt az eg egészet, hogy, hogy ők robbantották egy ki a zavargásokat, nem tudom, tehát ott azért... A, de ugye olyan béna a magyar közélet, vagy a magyar nyilvánosság ilyen szempontból, hogy még azt sem tudjuk, hogy ki Tehát tényleg onnan kéne elindítani azt hogy vagy onnan kezden, kellene kezdeni felszedni a szálakat, mert akkor összeállna. Tehát abban a pillanatban, hogy meg lenne az, hogy konkrétan, bizonyítatóan XY volt az, aki ide vagy oda juttatta a, a hanganyagot akkor. Azt tudom, hogy... Na tudom... Ez milyen nagy kép, pont most ugye a film után beszélgettünk több kollégával is, és hogy... Jézusom! Elnézést, rázkaptam. Tessék, vagy pillanatra. Egy másra, vissza, pár visszahívom egy kicsit később, éppen műsort készítek. Jó, jó, köszönöm. Igen. csinál mindig be van kapcsolva a telefon. De annyira, figyelj, hogy mennyire figyelj, aki most tévé látott, az, az látta, hogy mint akit államból ébresztettek. Igen? Tovább, hogy... Hogy beszélgettünk, és akkor itt volt ez a Rózsa Flores, Eduard, akit már szerintem mindenki elfelejtett. Az a szál, és hogy, hogy az én egyik kollégám, ő ismer mindegy, tehát, hogy de képben volt, és hogy például ott volt az a boliviai szál, hogy még az is összeköthető ezzel a történettel, sőt, még az is elképzelhető, hogy maga Rózsa Flores volt, aki ezt kijutott egyébként állítólag egy informatikus szerűségfigura, aki ott ezen a bizonyos msp s a ott rögzítéseket, megizéket intézte, sima, civil mekkora próbált -e? És hogy, hogy, hogy, hogy még, még az is lehet, hogy, hogy tényleg a baloldal kavart, és tehát ezt tudni kéne. Pont bűn, ezt Mekkora a... bűn az, hogy mi ezt nem tudjuk? Szerintem, hát gondolj bele, hogy ha, ha most kiveszed ezt az őszt, egy hónapot, magyar történemből mennyire teljesen másként alapul mint Teljesen meg. igazodó. Meghatározó volt. Az a, a, a... Abszolút olyan, mint egy pázlod, ami amire azt mondod, hogy teljes, és mégse teljes, mert hiányzik belőle két kocka, tehát nem lehet teljes. Igen. És hát ugye az az, hogy sokat mondogatjuk szeretet kis lángoktól lehet hazákra, hogy a következmények nélkül ország, de az egyik legnagyobb következmények nélküliség az maga, az az ősz, az összödi beszédtől. Belézz, hogy ez a következmény maga. Álmén. Mi lenne a logika abban, hogy ezt maga a kormányzat szivárogtatja ki, az, az hogyha lesznek ilyen utcai események, az, az utca, azokat az utcai eseményeket épp azok ellen lehet felhasználni, akik jogos felháborúdásukban kimennek oda? Na, nem, nem, ez... ez. Ez a szál azt hiszem, hogy ez erősen túl van tolva a filmbe. Ugye ez a fasista viszont... szál. Ne az, hogy ennyire tudatosan, nem. Az, a, azt mondják, az én benfenteset több kollégám is egybehangzóan azt állítja, hogy a Fidesznél már ott volt ez a hangfelvétel. Egyébként ez elhangzik a filmben is az a furcsa, hogy ezt hagyták benne, mert azért ez nem lett jó fényt a Fideszre, nem, hogy van egy ilyen hanganyaga már hetekkel korábban, és hát nem kezdenek vele semmit, nem azonnal a nyilvánossághoz fordulnak, és nem érnek a demokratikus jogaikkal, hanem nem tudtak velem kezdeni. azt mondják az én profi kollégáim, hogy, hogy, hogy egyrészt nem is nagyon akarták elhinni, hogy ez valóságos. Mert ugye annyira jól jött volna, jó jött nekik ez az egész. Azt hogy mi akarják vezetni őket, akkor vizsgálgatták, nem, tudom, is próbáltak kezdeni valamit, és hogy, hogy állítok tényleg volt az a terv, ami a filmben is szerepel. Úgy látszik azért Kálonista beszélt egy két fideszes figurával, szóval hogy azon a bizonyos önkormányzati választásra ráforduló nagy sem fogják élőbe bejátszani. Tehát, hogy ez tényleg volt, az állító, állítólag tényleg volt. Na hát, ilyen hügyességeket kell mondani ez a rossz, ebben újságíróként, hogy nem tudunk hírozási. Nem hiszem, hogy újságíróként beszélgetünk. Annyiban érdekes újságírók vagyunk, amennyiben az akkori és a mostani létezésünket ez befolyásolja, de asztalosok is beszélgethetnének most, vagy, vagy tv szerelők, Hogy bár a tévészerelő az már nem egy ilyen... Élni, De nem a tévészerelő, az már egy ilyen letűnt, le, ebből látszik az életkorom, informatikusok. Hogy, hogy mindez átfutott -e a fejeden akkor, amikor a moziban voltál, vagy amikor kijöttél, hiszen amiről most beszélgetünk, az mind a film aprópóján hangzik el. Persze, folyamatosan. Egyrészt a film annyira lassan épül föl, hogy van időgondolkodni mindenféle. Nem tudtam az első félúját, hogy töltötte, én ott vakaróztam. És, és, és azért futott át a fejem, azért volt bennem nagyon, mert, mert azt gondolom, hogy tényleg minden egyes ostobaságával, gonoszságával, hülyeségével és hibájával együtt, ez a film arra, amire szánták, arra hibátlan. És ez a... a, a tényleg, én figyeltem ott magam körül a közönségnek a reakcióját, hogy ki van írva ugye a film elején, hogy megtörtént eset, események alapján. Hogy aki ezt a táborból fogja megnézni, de még lehet, hogy a táboron kívülről is, azt fogja mondani, hogy ez összeállt, ez így volt, minden, minden. És ez, ez szerintem ez baramira. Hát most mit lehet mondani egy filmre, és milyen ügyes nem? Mert most egy film, mert nem fog mert hát csak egy film, csak a hatása meg nem filmszerű lesz. És ez. ez, ez ezekintetben... ez. nem egy... érzem korrektnek, na így, így finoman, hogy egy ilyen eszköz vetnek be egy ilyen, ilyen hang, hangulatban. Mert ez a film nyilvánvalóan nem törekedett a, a objektív. Holnap a Gábor és lesz kérdezem. a vendégem, nyilvánvalóan olyasmit nem lehet tőle kérdezni, hogy ez egy propaganda film, mert ez egy nyilvánvalóan. De az, ugye, már... azt kérdezném meg tőle, hogy ő, aki lesiránkozta a magyar médiát, hogy ugye el lesz hallgattatva, aztán sikerült szolid fenyegetőzésekbe burkolva az összes nagy mozi rávenni, hogy többször is adják naponta a filmet, hogy, hogy e eközben, közben, mert neki pénze van ugye benne ebben a történetben, az hogy van, hogy a fideszesen önkormányzatok meg sorba ingyen vetítik? Mert ezzel egyrészt önmagát is hasba rúgja, másrészt meg a mozihálózatokat is, akiket ugye sikeresen, uh, finoman rávette arra, hogy adják a produkción. De ezek az önkormányzati vetítések, ezek hogy zajlanak? Hát nem tudom, nem voltam. A legjobb az a kistarcsai lehet ez, mert őket felhozták, ugye felhozták. Nem bírom ezt a Budapestet -e pedig már itt vagyok, szent. Szóval, hogy kistarcsáról bebuszoztatták őket a belvárosba, aztán hazafele meg megnézték a elkúsztukat a kultúrba. Hogy a, a, a békemenetre, és aztán visszafelé menet. Igen, mert igen, békemenet csomagot szervezett a önkormányzat. Azon gondolkodom, hogy ez mennyiben lényeges, és mennyiben lényegtelen, mert bizonyos szempontból lényegtelen, bizonyos szempontból lényeges. Ugye az ember azon gondolkodik, hogy lehetnek-e olyan pénzügyi megoldások, ahol végül is... A Kálomista pénzénél marad, csak az, a, csak az a gond, hogy az ember ezekkel a mondatokat, tehát ilyen mondatokat józan ember nem mond. Milyeneket? Mint amilyet az előbb én mondtam. Ja. De ha belegondolsz abba, hogy Kálomista Gábor uh, utólag úgy tűnik, hogy úgy uh, mondott kritikát, ha jól mondom, Buda Andréával kapcsolatban, aki a ezeknek a multiplexeknek egy részének a, a forgalmazó és marketing főnöke, hogy közben meg volt a megállapodás, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt lehet egyfelől hazugságnak mondani, másfelől pedig lehet mondani a marketing részének, és melyik marketinges mond mindig igazat. Jó, hát ez igaz, persze. Persze. De hát ők nem az van, hogy, hogy jobbak, mint, mint mi meg mint bárki, hát akkor na mindegy, tényleg hagyjuk, annyira nem fontos, nem csak ugye ez egy jegye szembe jutott, igazából nem személy kérdezném meg. De nem, nem, nem, hogy mondjam neked, valójában a film tökéletesen betölti ahhoz, tehát az, hogyha a film alkalmat ad arra, hogy a film aprópóján a legkülönbözőbb dolgokról beszélgessünk, akkor a film akkor is betöltötte a szerepét, hogyha a kállamista bánatára azt mondjuk, hogy maga az aprópó egyébként, egy rossz, bűnrossz, vagy nem is annyira rossz, de nem is annyira maradandó film, hiszen imáron másfél órája beszélgetek a film kapcsán, és, és vele ez aztán alapvetően a film kapcsán, és nem is a filmről, és ez szerintem egy kifejezetten pozitív dolog, az, hogy ezt akart-e akálamista, vagy sem, azt nem tudom, és ezt tőle nem is kérdezhetem meg, de szerinted ez egy propagandafilm, hiszen ha tőle megkérdezem, akkor ő azt fogja mondani, hogy én meg a baliberális sajtónak vagyok a része, és ezt elkerülném, egyrészt mert nem vagyok része, másrészt meg egy ilyen beszélgetésnek nincsen értelme. De szerinted ez egy patika mérlegen kimért alkotás? Uh, Függetlától jó-e, vagy sem? Igen, ha hatására gondolok, akkor azt, azt gondolom, hogy igen, és hogy propaganda igen, de nem úgy propaganda szerintem, mint ahogy ezt most így értjük napjainkban a, a, a nehez hanem ezt, én amit írtani, azt tényleg azt gondolom, hogy ez egy Dobres Klára ellenes propaganda, mert van bármilyen más értelme annak, hogy hogy a, a, a, a halálcsillagnak a, sőt, ő maga az gonosz császár. Nincs magyarázat rá, nem? Tehát nem, tehát nekem eszemben nem ütöttél azt, ami a egy teljesen mellékszik. Talán se jelenik a filmben, csak ott fog állni gyurcsány mellett, ha nem tudom, belátunk időként a konyhájukba. De gondoltad volna a film előtt, vagy amikor mi nem hallottál róla semmit, hogy, hogy ennyire rá fog épülni az egész sztori? Tehát nekem ez például meglepett. És azért azért gondolom azt, hogy, hogy itt ez az összegyurcsányozás... Taktikának a szerves része. Karácsony-gerget. Nagyon könnyű, vagy könnyű volt összegyúrcsányozni, e és akkor a dobra Elképesztő, hogy milyen szavakat gyárt a magyar ez az összegyúrcsányozás, tehát ez, ez... <hát ez van. Igen. A forgatókönyv az szerinted ezek szerint? A forgatókönyv az egy konyhában alakult ki, vagy ez tényleg valaki e saját maga fejéből megalkotta, és aztán hirtelen e rá találtak álomistak? Ugye Bendy Balázsról van szó? Figyelj, nekem így a forgató. Nagyon kettős volt bennem az egész. Mert hát azért mondom, a, a, tegyük hozzá, te végig azt mondod, érdek. hogy számodra ez egy, ez egy vehető verzió? Nem, az a szoszú is fogalmazta meg, ott túl, ö, túl határozottan fogalmaztam a ti írásomban. Nem, nem, azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a politika. Erősen kavart a háttérbe, sőt akár az egész folyamat elindítója lehetett ugye magával a beszéd kiszivárogtatásával, ja, mert ott nem vartuk el azt a fálaszt hogy, hogy miért volt ez jó a msz nek akkor. Hát azért volt jó, mert pontosan tudták, hogy ott van a Fidesznél, és nem tudták, hogy mi lesz vele, úgyhogy azt találták ki, hogy proaktív üzemmódba kapcsolnak, és ők tálalják, mert akkor onnantól kezdve az ő meséjükről fog szólni, az ő sztoriuk lesz az, hogy hogy hát, ha csak nem arról volt, hogy csak ők juttatták el a Fideszhez. Hát figyelj, is, is figyelj, is. figyelj, ha már üldözési akkor legyen kövér. Hát, igen, de ki? Tehát hogy már mint úgy értem, hogy ki, hogy az melyik MSP s érdekcsoportnak lett volna, hogy egy ilyen elég tudar helyzetben, azért tudták, hogy, hogy mit, mit hoztak össze. E, és akkor az ki, neki lett volna értem, hogy, hogy, hogy a gyújtságy fel. De az is lehet, hát a a hogy se tudja. Na, hát azért mondom, hogy ez alfája is Alfája és Alfája ennek a történetnek, hogy azt kellene tudni. És akkor visszatérve arra egy propaganda, hogy, hogy ilyen nagy örökérvényű alkotást akartak csinálni, és egy pillanat politikusra bízták azt, hogy azt a sztorit, mert Klára, lássuk be, hát azért nem lesz részese most ugye a történéseknek, de hát nyilvánvalóan nem lesz történetformálú személyiség. Ez abszolút agyonüti ezt az egészen. Már az a kis szerelmi szál a két főszereplők között, meg ami történik velük, hát azon így lehet mosőni, hát az, az igen. Oké, ennek nem sem közel volt, ott elszabadult egy kicsit a Hollywood úgy tűnik, de hogy, hogy maga az a magyar szál, az Dobrev Klárával az, az, az hatalmas volt, én azt gondolom. Ha örök akartak volna alkotni. Nem mutatták be ezt a filmet nagyon korán, függetlenül, hogy október 23-ához viszont nagyon közel. Tehát, hogy ennek Mégis a hatása... ...az aprupója. Ja, sehol se lesz már, persze. Hát ez most... A békemeretnek se lesz sehol a hatás, miközben volt. De ahhoz elegendő, hogy az ember kapjon valamelyik oldalon egy adrenalin fröccsöt, és az, időként, az időnként, de rendszeresen beadott adrenalin végül is eljutatja a tömeget azokhoz a szavazórnákhoz, ahol fenntarthatják a rendszert? Lehet annak a része? Hát valószínűleg ez így működik, és mivel azért itt még Rogán Antal is valamennyire profi. Na, biztos, hogy fel van építve ez a történet, valahogy a választások itt csak ugye akadozik a gépezet, mert euh, bekerült ez a kis porszemecske Mártizaj Péter személyében a fogaskerekek közé, de, de tudja, hogy fel volt építve az egész, és fel van építve. Uh, csak, és az az. működik most már, És szerint. az elkurtuk az beváltotta a hozzáfűzött reményeket eddig, vagy sem? Tehát ezt, te meg én ezt biztosan nem fogjuk tudni megállapítani, mert hát nem mi vagyunk a célközönség, ugye ránk olyan hatással volt, amilyen, úgyhogy fogalma, nincs, passz. Hát nem, tényleg nem tudom, meg, csak megtippelni se tudom. De hát mit, mit tudunk megtippelni, és mi van, hogyha lesz egy ötödik hullám, amikor megint be kell zárni az országot tavasszal, mert jön egy, mit tudom én, milyen mutás, ami a Pfizer-t kilöhő Tehát hogy nem, nem lehet tudni semmit. És a Fideszen is azt látni, hogy amit régen, ők mű, művészetnek hívtak tulajdonképpen, hogy a pillanat uralásának művészete, az most már ilyen túlélő sóvá kezd át alapulni. én azt a észre hogy a kommunikáció, vagy azt gondolom, amennyire én azért viszonylag felszínesen, de mégiscsak ismerem itt azokat a figurákat, akik alakítják a Fidesznek a kommunikációján. Ha vannak kérdései, szívesen veszem, de ezt önökre is vonatkoztatom, akik néznek, hallgatnak bennünket. Döröpontfialajanoskukat, Valószínűleg a kálomistával való beszélgetést azt érdemes valahol 2020-ban elkezdeni, eh, ahol ennek a filmnek elkezdődik a storia és kronológiába haladni, mert ha az ember elkezd ugrálni, akkor szét fog esni a beszélgetés. Ha lesznek kérdéseid, akkor szívesen veszem, hogyha elgődöd őket. Jó, agyalok majd rajta, de annyira nem hoz lázba egyébként, mert, mert mivel tudja megindokolni a papapiaci műszívem létrejöttét? Egyetlen egy indokot mondjon például. Nem tudom, nincs, nem, ne, nem nem annyira érdekel a figura megmondom őszintén. Engem érdekelnek a figurák. De az a te dolgod, igen, de hogy, hogy én meg úgy vagyok vele, hogy amennyit ismerek belőle, az nekem pont elég. Ugye én három évig a közmédia munkatársa voltam, és e, egy ilyen kis, kis közép-felső vezetői szinten, és akkor mindenféle dolgokat láttam, hallottam közmédiában, is. ezért nekem azok a figurák, akik e, e, itt most a nemzeti konzervativizmus elharcosai egy picit árnyaltabbak. Köszönöm a rendelkezésre állást. Még csak azt sem mondom, hogy sajnálva az apropót. Szia! Én köszönöm. Hello! Dévén Istvánt hallották holnap. Tehát fél nyolctól Budai Gyula, fél kilenctől pedig Kálomista Gábor. Most pedig önöki a terep. 061 712 42. Két dologban várom a telefonjukat, ha telefonálnak. Három dologban. Bármiről beszélgethetünk, ami nem kapcsolódik a filmhez, ebben nem tudom őket befolyásolni. Vagy azok telefonáljanak, akik a filmről akarnak beszélni, mert látták, vagy olyanok telefonáljanak, akik a 2006-os események feldolgozottságával, feldolgozatlanságával, a rájuk való hatásról, amely alól nem szabadulnak, vagy nem tudtak szabadulni telefonálnának. Vagy ne telefonáljanak. Nagyjából még egy 25-26 percet maradok itt az értekezlet okán, most 8 óra 55 perc van 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem az a párhuzamod... Ö... Én ébredtett bennem gondolatokat, amit mondtál, az ik, ahogy, hogy, hogy, hogy mikor az ember látta az ikartornyok összedörését és a 2006-ot. Én a 2006-ot tényleg úgy éltem meg, koromnál fog, hogy az első olyan volt, amikor személyes érintetten néztem valamit, ami valami olyanhoz hasonlít, amit eddig csak filmekben láttam. Én mai napig nem tudok annak a hatássalól. szabadulni, hogy itt ültem a előtt és egyre, egyre lesokkoltabban néztem, és, és, és az a pillanat, amikor emlékszem, hogy a, elfoglalták a nem tudom, tüntetők, vagy nem tudom, hogy kell őket hívni, a, azt a vízágyút, és, és akkor, ak, akkor féltem a legjobban, hogy ott, ott, ott meg fogják lincselni azokat a rendőröket, és, és mai napig így, így tényleg borzongva tudok az egészre visszagondolni. Nekem ez nem egy történelmi esemény, hanem egy mai napig egy ilyen, egy ilyen feldolgozhatatlan borzalom, ami ott történt. Meg fogod nézni a filmet? Nem. Lehet, hogy majd egyszer így otthon letöltöm, de biztos, hogy nem megyek el moziban. Szóval nem, nem. Én azt gondolom, hogy, hogy annyira számomra, és az lehet, hogy a film ismerete nélkül persze ez egy ilyen felengőstí, nekem ez egyértelmű egy olyan propaganda film, aminek tök mindegy, hogy jó vagy nem jó, tök felesleges. 061. 712 42 a nap, mert itt Budapesten nagyon sokáig dolgoztam és az akkori barátnőmmel beszéltem telefonom folyamatosan éjjel mentem az ilyen éjszakai járattal, és ő vidéken lakott, és ő nézte a tévéből hogy mi történik, és én itt voltam Pesten és telefonom mesélte, hogy mik történnek amúgy a város másik részébe én megvártam a buszt na, na sősök fogom elfelejteni köszönöm, ennyi Tesszük. Fiala János, azt írja XY, aki férfi, tisztelt Fiala úr. Dévény István olyasmit mondott a hétfő reggeli beszélgetésükből, hogy a nevét, munkáit kitörölték a labból, nem tudom mire gondolhatott, ott, itt nem úgy tűnik és akkor itt az árkánum, dörödöm, dörödöm, dörödöm, magyar nemzet. Na, igen. Az az árkánum, de az árkánum az egy más történet, az árkánum ugye, az folyamatosan archivál minden. A magyar nemzetnél, a rádiónál és a heti válasznál az történt, és valószínűleg a hírodóhu csak a francnak sincs kedve foglalkozni, hogy a kínos időszakot megsemmisítették. Tehát azok az anyagok, amik a génak után születtek három évben, azok nincsenek. Mert hogy legutóbb éppen a heti válaszpont. az enyém. Tehát, hogy ez a minden ö, érintett kolléga. Tehát így a életművünk ilyen szempontból, volt jelentői darabja, az nem a levesbe. Mert hogy éppen a közelmúltban írtak az archívumról, hogy az nem működik, írta a válasz online. Uh -huh. Köszönöm, ennyi. Akkor ez a, ez a reagálás XYZ-nak, aki férfi... Keresem a cikket. Olvasom. 2021. október 22 hez nincs is olyan, nagyon régen, a szerkesztőség napok óta elérhetetlen a válasz.hu, ahol egykori újságunk a heti válasz és az internetes kiadás teljes archívuma ingyenesen elérhető volt. Hiába kérdeztünk és tettünk panaszt, egyelőre nem tudjuk, mi történt. Miért történt mindez a heti válasz archívumát és kiadói jogát? Két évvel ezelőtt szerezte meg a felszámolásból Vörös József Mészáros Lőrinc legrégebbi ügyvédjobbkeze a Puskás Akadémia jogi képviselője. Korábbi őságunk a nyomtatott heti válasz internetes felülete a válasz.hu helyén egy, he egy hete hiba üzenet jelenik meg. Amikor ezt érzékeltük, most megnézem. Besetölt. Korábbi újságunk, hogy nyomtatott heti válasz internetes felülete a válasz.hu helyén egy hete hiba jelenik meg. Amikor ezt érzékeltük, rögtön panaszt tettünk. Ha valaki talál valamit a válasz.hu beültésével, azt megköszönöm. Rögtön panaszt tettünk. Nálam semmi. A jelenlegi tulajdonosnál kívül a helyreállítás, hiszen mindedig az volt a gyakorlat Magyarországon, hogy a bezárt lapok archívumát a jogtulajdonosok fenntartják. Válasz vagy magyarázatot nem kaptunk. Korábban közelről figyeltük néha anyalapunk felszámolási eljárását, és természetesen mi is pályáztunk a heti válasz, szük 18 évét őrző internetes archívumra, illetve a domére és a védjegyre, hogy senki ne tudja kiradírozni az újságot a magyar sajtótörténetből. Nem jártunk, nem is járhatunk. Sikerül a licit utolsó pillanatban Vörös József Mészáros Lőrinc legrégebbi ügyvéd jobbkeze, a Puskás Akadémia jogi olyan összegét vitte a jogokat, amit mi nem tudtunk kifizetni. Mindedig úgy tűnt, az új tulajdonosnak nincs szándékában eltüntetni az archívumot. Mi több korábban azt a jelzést kaptuk az irodájától, hogy a heti válasz archívum a válasz.hu oldalon a továbbiakban is elérhető lesz. Mivel az említett oldal szerkesztőség nem valamiféle honlap hanem használható hivatkozható felületnek, ha úgy teszik a sajtótörténetét, darabjának tekinti, ezután tiltakozunk a lekapcsolás ellen. Úgy gondoljuk, a jogtulajdonosnak felelőssége van abban, hogy a heti válasz a több mint másfél évtizeden keresztül létező szellemi műhelyet a disztelen után lehessen végképp eltörölni az internetes térből. A jelenlegi tulajdonosnak láthatóan nehézséget okoz az oldal fenntartása, ami azonban örömmel megbírkoznánk a feladattal. A válaszonline ezért többször legalább egy hetet tett vételi ajánlatot az archívumra. Addig is kérjük a válasz.hu haladéktal elérhető vétételét a VálaszOnline szerkesztősége. Még egyszer a dátum 2021. október 22-e, ma 2021. október 25-e hétfő van. 061 hat <Szorítás> Talán már nem is lesz rá alkalom Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk és Mint a régi jó barátok, egyet mondunk, és egyet patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont... Jó, Jó napot! Nem láttam a filmet, hello! Igen. Én nem láttam a filmet, de azért egy érdekesség, hogy egy ember, akit én is ismerek... Nem, nem, nem, nem, nem. aki látta a filmet, nem, nem, ismerek egy embert, aki ismerte egy zsidót, aki látta a filmet.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 A hullott mag, mi többé nem ered. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. 2006. szeptember, mikor a tévészékházasszó ma, uh, szanghajban felébredtem az időeltolódás miatt, itt este volt ott reggeli idő. Bekapcsolom a tévét, hát a sok kínai között csak a CNN-t nézem, és látok ilyen képeket. Hát gondoltam, hogy a 56-os és ki van írva, hogy az 56-os felkelésnek a emlékére valami sugárzás. Aztán rájövök, hogy oppály az élőkét. a két kollégámat, rémület rajtunk, mi van oda-haza? Egyáltalán, hogy jutunk haza? Mi lesz? Mi cégeknél dolgoztunk felsővezetőként, egyből telefonálás, hogy néz ki a gazdaság hogy néz ki a kurzus a devizáknak, millió és egyéb dolog villogott az agyunkba, egyszerűen meg voltunk rémülve. És hasonló volt az élményem, ahogy itt többen mondták már az ikertornyoknak a lerobbantásánál, ahol szintén... Az a döbbenetes, tudja, hogy én továbbra is az érzékeimből élek. Az eszem, az ebből a szempontból másodlagos. És beleborzongtam abba, amit most mondott, pedig hát ugye nem mondott semmi különlegeset, de mégis beleborzogta, tehát valami különlegeset mondott. Hogyan tud magával elszámolni a tekintetben, hogy annak a 2006 őszének ma sincsen megoldása? Hát... Igyekszem követni a politikát, de soha nem tudom, hogy ki milyen mértékben azudik. De nem az, hogy nem, az, nem az, tudom, az, hogy, az hogy, hogy innen, ide, onnan, ide, tehát mint egy matematika példa. Tehát, hogy nem sikerült ezt a, ezt a fonalat fölgombolítani. Hiányzik a politikai akarat. Ez mindenre rámondható. Ugyanúgy 56-ra, ugyanúgy 45-re, ugyanúgy a hortikorszakra. Sajnos itt nincsen tisztán kibeszélés, még felszínesen sem, mert azt nem mondanám, hogy a németeknél nincsen olyan állampolgár, aki másképp gondolkodik a háborús időszakról, mint a hivatalos vélemény, de maximálisan a felszínen betartják a játékszabályokat. Nálunk még ez sincs. lenne igényem rá, hogy tisztán lássak, de soha nem fogok. Igen. Nem csak egy régebbi SMS-t olvastam és megijedtem, hogy valamelyik vendégem holnap nem jön, de jön. Akkor ezek szerint én egyébek közt azért sikerült önt megszerezzem, mert legalább én, legalább sülünk fel, de engem úgy követ, hogy hát, sikerül valamit bevilágítanom abból a térből, amit ön is szívesen átlátna. Igen. 20 éve követem Önt, és ismerjük is egymást. Nem nem mondok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, viszont találkozunk. Az e-mail szerzője nem érti, hogy nem az Árkánomról beszél Dévény Istvánom leheti választnak a saját archívumáról. Nem egy szolgáltatáson keresztül való igénybevételéről. Ez két különböző dolog. 06171242 Nem látták a filmet. tudomásul veszem. Ez a 2006, akkor is... Jó, most már elmúlt kilenc óra. Nem tudom, hogy itt van-e fűtés, de hogy meleg nincs, azt tuti. Hát akkor lehet csak 9-12-ig maradok mondván, hogy ha nincs érdeklődés, akkor csak azért, mert az értekezletre 061 712 42 először. Jó reggelt! vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Hát én tajnapdíjó délután láttam a családommal, ilyen krembedő korosztály tagjaival, és nekem őszínű szóval borzasztóan tetszett, és, le kéne ja, hallgatni, hát, mert Igen, saj... igen, igen pont ezt akartam mondani, hogy le, most vettem észre, hogy csúszásban vagyunk. Na, szóval, amit a dévényúr úr írt vagy mondott, hogy hangosan felnevetett, meg nagy volt a szórakozás a, a teremben, hát én ezt abszolút nem tapasztaltam. Egy teltházas, nem túl nagy terem volt a Monpargom, és a legkülönbözőbb korosztály, egész fiatal ilyen kis 15-16 éves gyerekektől kezdve az idősekig mindenki volt ott, még a pattogatott kukorica evéssel néma nématrend volt, nekem egy kicsit hosszú volt, ezt meg kell, hogy mondjam, és hát nekem elég jó a memóriám, meg hát nem is, hogy túl fiatal, úgyhogy bőven felnőtt fejjel tapasztaltam a 2006-as történetet, és egyrészt mindenkit be tudtam azonosítani, másrészt meg én szerintem hihető is. Nagyon, nagyon sok értelme hihető, nyilván van, voltak ezek a fikciós elemek benne, amikre azt mondják, hogy fikciós, de hát én valahogy úgy éreztem utána, mert a csáddal beszélgettünk, haza meg még utána is egy kicsit, hogy hogy voltak olyan, olyan dolgok benne számomra, számunkra, amik eh, kitöltöttek eh, bizonyos eh, kis eh, üres módaik helyeket. Tehát ami, ami, ami, ami eddig is sötét folt volt, vagy bizonytalanság volt, eh, hát még mindig sok a, a vak benne, persze, hogy ki, ki hozta ki, meg miért, de, mondtam az összödől a kazettát, de én nagyon, nagyon kíváncsian várom a holnapi beszélgetést a Kálom mert mert e, e, azt mondta az unok a öcsém, aki velünk volt fiatalként, hogy ő hallott egy beszélgetést vele, e, mint a Kálom nem tudom melyik adón, hogy az, ez a bizonyos e, Dobrev e, megjegyzés, nem akarok spoilerezni, mert hát még vannak akik meg akarják nézni, a, amit az Otóbe a, a 23 lehetséges eseményekről mondott, hogy arra, arra rákérdezett a reporter, a Kálamistánál, és akkor a kálmistáját azt válaszolta rá, hogy hát akár lehetett így. Hát egy, ilyen, egy ilyen, hogy, hogy ez mondjuk a Somának nem tettet annyira, hogy, hogy ez, ez ilyen értelemben nem.. De ugyanakkor tényleg lehetett így, igen. Jó, hát én csak Helvetzi tudom idézni, aki azt mondja, hogy a filmben a két főze, főszereplőn kívül se a fikció. Hát én is, én is egyébként a két főszereplőre gondoltam, mint fikcióra egyébként, amikor az elején mondtam a fikciót. Az egy kicsit fura volna volt, meg az, az egy kicsit homályban maradt nekem, hogy a, az újságíró srác, ugye a... A főszereplő lány szerelme, hogy az, az hogyan áll át egyik példát a másikra menekülő, menekülő kis, kis James Bondból öltönyös, fiúban kibeszáll a Szilvás egy mikrobuszába. Szóval, ez, ez nem volt egészen számomra érthető, hogy ott, ott mi történt. De, Azt de kérdezem de, öntől, de, de... Hogy, hogy ki tudja kapcsolni egy ilyen film megítélésénél az egyébkénti politikai szimpátiáját, vagy ezen nem gondolkodott, vagy nem? Nem gondolkoztam be, valami őszintén nem. Köszönöm, hogy hívott. Akkor csak 921-ig maradok, most 914 ban egy 061-712-42. De zenét nem rakok be. 061 712 42. Az elmúlt három napban összesen 6.688 új fertőzöttet igazoltak. Még egyszer mondom, 6.688. Ezzel a járvány kezdete óta, igen, elhúnyt 75 többségében időskornikus beteg, ez ugye a hétvége összesítése. Az elhunytak száma 3 esse. Igen. 1588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közül 191-en vannak lélegeztetőgépen. 061 712 42 először. 061-712-42 másodszor. 061-712-42 senki többet? Minden nap kísérleti misor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipsz is. Minden nap meglepetés. Ugye nem ez volt az utolsó, akkor holnap 6 óra után, de 7 óra előtt találkozunk. Holnap fél nyolctól Budai Gyula, fél kilenctől pedig Kálomista lesz lesznek itt, ha minden igaz személyesen. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Magyar György vagyok. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük 2006-ot, ahhoz vissza kéne menni egészen 2002-ig, és onnantól kezdve szisztematikusan kibeszélni, megbeszélni. A Én ezt értem, csak. de a 2006-os események azok, a, azok ebből a szempontból kiszakíthatóak. Tehát, hogy az összödi beszéd elhangzás és a TV-székház ostroma között le lehessen látni az eseményeket, ahhoz ez a két dátum kell. Hát, erről nekem csak fikció van, hogy ez hogy történhetett, mivel a filmet nem láttam. Tehát, de nekem van, mondom, fikció nekem is van, mint szerintem elég sok embernek ebből az országban. Nem, hogy elképzelése, és milyen elképzelése van? Hát, hogy, hogy, hogy ez azért történhetett meg, mert, mert gyakorlatilag véleményem szerint ott a MSZP érdekcsoportok, a Fidesznek és a értelmiségi köröknek gyakorlatilag a, a a érdeke abba, hogy a gyógysányt szerintem meg akarták buktatni. Más-más okokból, Én de... ezt értem, de elnézést én itt lépésekről beszéltem, és ez most egy teória volt. Viszont Alásra, holnap találkozunk?